1489 4 8 9, 9, 9 Ezen a két telefonszámon találnak meg, még 25 percen keresztül Félnyasztón Abrasi Stiborral beszélgetek 8 óra után Karácsony Gergelyel, majd Bácskai János jön Bácskai János előtt néhány percig beszélgetek Várnai Lászlóval és 9 órától Ugi Attila lesz a vendégem Aztán Uzsgyi haza, hogy fél kettőre beérjek az ATV-be Ahol a Saras pályán felvétele lesz Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Fiala János, én vagyok, ez pedig a Civil Rádió a Kejfej 2018. szeptember 14-én pénteken. fátyol felhős, az ég, 17 fok van, tudom, van, ahol 16 és 18. Ez a műsor számtalan alcíméből az egyikben az hirdet, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Egy korhatáros műsor... Valójában senkinek sem való egy monomániás ember agymenése. Néhány önkínzó ember hallgatja. Mentálisan azért kevésbé fenyegető, mint egy injekciós tű az egyes villamoson. 061 Én annyi mindennel foglalkozom a hivatalból, hogy az elkövetkezendő percekben kizárólag arra hagyatkozom, amit önök hoznak. Behozott anyagból dolgozom. Figyelek, ha van mire. 061 48 99 -0636771161. Nyitva van az csak bújjanak rajta. Jó reggelt kívánok, György vagyok. György! Szeretettel üdvözlöm a nyári szabadság után. Ígértem, hogy beszámolok Bogiról és a felvételiéről a gimnáziumban, 8-osztályos gimnáziumban. Hát sikerült, sikerült, nem volt egyszerű. 30 gyermeket terveztek felvenni, ő a 31 volt volt ponttal lemaradva és a végén úgy döntött a tankör, hogy 34 gyermeket vesznek föl, így, így bejutott. Nagyon örült neki, de ugye itt volt a szomszéd kis barátnő, akinek igen, viszont, igen, igen. aki meg nem, nem, nem sikerült. Megnyugodtunk, bár most, hogy elkezdődött az iskola, most jöttek rá, hogy hogy működik ez. Úgyhogy most azért van némi szomorúság, de azért fog ez működni. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy úgy sikerült, ahogy tervezte a gyermek. Gratulálok, hajrá! Nagyon szép, 06148909999 és 0636771161, mint tapasztalhatták, családi történetek is beleférnek. Ma 2018. szeptember 14-e péntek van, és 4 perc múlva lesz reggel 4 8 Ez a Kéfej Jancsi minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Jön végül Fiala János, pedig azért én hallgatóim 0999 valamint 06 Reggelt. Jó reggelt, Jó reggel. Hát, nagyon, nagyon szerencsés időpontban sikerült most a műsornak elkezdődni, előbb a közövbe keltem föl, és azt akartam neked elmondani, hogy egy csomó ö, időt azzal töltöttem a nyáron, hogy civil rádiót hallgattam. A, az, az megnyert minket hallgatókat, úgy tűnik, és éjszakai egyszer akartam egy másik hallgatóval, aki jó ismerősöd. Úgyhogy hallottam, hogy ő is ö, már a civil rádión talált műsort magának. Aztán én is, de, de nagyon hiányzott. Egyszerűen de most kiről beszélünk? A zsuffáról a... beszélünk? Vagy kiről? A fókusz telefonát be éjszaka. Egy, egy, egy, egy nagyon érdekes műsort találtunk egyébként. Igen? És, és hallottam, hogy, hogy ő szól, de annyira rövid volt a műsor, ahhoz képest, hogy már nem De volt mi volt a, a műsor? Idő, hogy egy egy, egy Személyiséggel és emberi dolgokkal foglalkozó, nem emléktem a, ne a címére, tehát mm -hmm. egyszerűen szabad gondolkodók műsora, tehát nem, nem kellett hozzá mm -hmm. találni maga a címbe adódot. Okay. Mindig éjszaka van, éjféli körülbelül. De is az a lényeg, hogy, hogy nem volt ennek a műsornak semmiféle alternatívája, amit te csinálsz. Egyszerűen nem lehet, hogy semmivel sem pótolni, sem addig kibírni. Nagyon hiányzott. Az a helyzet, ezért akartam neked telefonálni, már első Most nap, éppen a, a névjegyedem, mint foglalkozás, mi szerepel édes Józsikem? Gépkocsi vezetőnek nevezem magamat, amivel a vezetek. Itthon vagy külföldön? Csak külföldön. Egy irányba kinegett Európa fölőzés, Most Most Regenburgban vagyok, de általában Németországban. Egy hónapban mennyiszer? Hát várjál csak nyolcszor. Egy-oda-egy-vissza, egy héten körülbelül. A családi státuszod az most viszonylag szilárd? Annyira szilárd, hogy az vezeti az életemet. Helyes. E azért merek ilyenekbe belefogni, és nyugalom van, és várom azt, hogy a következő lépés hova fordul. Tudod, mondtam neked egyszer, hogy a világtengejét az asszonyok tartják a fenyelükön. Sok mindent mondtál úgy, te és már. És hogy tetszik ez lenni? Ez és hogy tetszik lenni? Nagyon jól, köszönöm szépen. Akkor az az ez maradjon magam. így. Mint jelentéstevőre fixen számítok rád. Köszönöm szépen! 0614890999, valamint 0636771161, és minden újszülött számára, akik most vannak először itt a 98 összes frekvencia partjainál, akkor azoknak elmondom, hogy ez egy olyan műsor, amely gyakorlatilag, hát idén én ünnepli a nagykorúságát, és még nem nagyon tartott önszántából három hónapos szünetet, de idén ez történt, az április 8-ai választások után, Kollektíven úgy döntöttem, hogy visszavonulok egy kicsit. És ezen a héten tértem vissza társas magányomból. 06148909999 valamit 063671161. Kérdeznék valamit ezzel együtt. Ma a civilapájában téma lesz majd a foci, és beleértve azt is, amit Facebook oldalán Lázár János a elmondott. És én azon gondolkodtam, miközben a Klubrádiót hallgattam kivételesen, nem basalás közben, ahol ennek hihetetlen jelentőséget tulajdonítottak, és azt mondja, léha futottam már Lukra, sokszor volt igazam, sokszor tévedtem. Hogy én azt jól láttam, hogy ennek a jelentősége tízes skálán egyes, mert ugye itt most emberek arról beszélnek, hogy hát hogy mit mond a Lázár, és hogy a foci az a főnöknek mennyire fontos, és hogy akkor ő most hódmezővásárhelyről, hogy szól be neki. Ugye ez a műsor számtal alkalommal arról beszél, hogy el megpróbálja elválasztani a fontost a fontos talattól. Még egyszer előfordult velem is, hogy tévedek, tendenciózusan talán az ellenkezője igaz, már hogy inkább van, de ezt nem nekem kell megállapítani. Úgyhogy ezt a mondatot mindjárt töröltem is, el se hangzott, ismétlésben nem lesz benne, vicc volt, haha. -ha. <Szorítan> szóval, hogy ebben a félig vagy teljesen vagy egyáltalán nem megkergült világban mindent, vagy sok mindent a helyén kezelünk, és természetesen mehetünk a Szárhentini jelentéstől kezdve az akármeddig. <Szorítan> Ha minden igaz, egy stratégiai partnerrel növekszik a műsor, és hogy többen növekszik-e, azt majd a jövő héten fog a megtenni, mert a türelmen fogytán a választ illetően, tudják Budapest Rádió nem a nevét illetően, hanem a témát illetően. 06148909999, 0636771161, figyelek, ha van mire. It's a Addig, amíg nem ajánlottam témákat, addig még csordogáltak a telefonok, most egy témát ajánlottam, most eltűntek, úgyhogy maradjunk abban, hogy semmit sem mondtam. 061 Valami 90 99 aztán fél nyolctól, fél tízig, műsorzálási úgy nagyon lesz lehetőségük, független attól, hogy a polgármestereknek a kerületüket illetően feltetnek kérdéseket, hogy abban a reményben, hogy válasz is születik, fél nyolctól, Navracsis Tibor tól Karácsony Gergely, majd néhány perc erejéig Várnai László, Bácskai János és Ugi Attila lesznek ma az én vendégeim, ha fölveszik a telefont. Holnap pedig ismét lesz civil apám Halett. Oké. Bonsoir. valamint 0 ma 2018 szeptember 14. pénteken nagyjából 5 percel reggel 4 1 8 utalitak a Ifjantsibán györegöt. tegnap uh... Ebben az időpontban volt két úr, aki nagyon fel volt háborodva, hogy megszavazták. Voltak a... volt voltak hát, gondolataik és voltak indulataik. Igen, igen, indulatosak voltak. Csak azt, hogyha e, hallgatja ez a két úr, e, Orbán Viktor egy százszázalékos lengyel és egy lehetséges csevétóval a zsebébe ment be a, a parlamentbe, és még esélyt is kapott rá, hogy ezt a civil törvényt is egy ceu megállapodást beígérjen a Weber úrnak, és akkor akkor nem lett volna a történet, a történet ennél sokkal bonyolultabb, azt mindannyian e? tudjuk és az, amire ők reagáltak, az egyáltalán nem biztos, hogy ez, hanem az nagyon leegyszerűsítve, én azt gondolom, hogy az arról szólt, hogy bántják az országokat, a hazájukat, és erre reagáltak. Az a megértési folyamat, amit ön meg én elvárunk tőlük, az nem pontosan azon a módon történt náluk, mint ahogy mi elvártuk tőlük, és szerintem ezzel az igény a világán semmi baj nincs. A kérdés az, hogy vannak-e olyan közös pontok, ahol egyébként tudunk egymással szót érteni, vagy teljesen párhuzamos haladunk. Én remélem, hogy nem párazonosan haladunk. Annyit akartam volna ebben az egész történetet kihozni, hogy, hogy megyék észre, hogy igen, volt rá szándék, hogy eliték az országot, de lehetett volna rá megoldást találni. A, a, a, az általuk nagyra tartott Orbán Viktor volna azt, hogy ez a, ez a hogy keresztül húzza ezt, hogy megvédje tényleg Magyarországot. De én, nem én ezt, má ezt másféleképpen látom, én azt látom, hogy Orbán Viktornak az a taktikája, ő úgy sakkozik, hogy de ebből a sakkozásból már is kijövök, mert nem hiszem, hogy ez egy jó példa itt most szóval, hogy amíg ő van, addig konszolidáció nincs. Én azt gondolom, hogy ahogy egy testben a gyulladás előbb-utóbb azért elég jelentős problémákat okoz. Az a gyulladás, amit egyébként Orbán Viktor okoz, az is előbb-utóbb azok számára is problémát fog okozni, akik számára, vagy látszólag, akik érdekében okoz gyulladást, mert egyébként ez szóképzavarva, és saját magát és a politikai hatalmát fenntartókat leszámítva senkinek nem érdeke a gyulladás. Abszolút. Én, én pont az, azt gondolom, hogy az a az a szavazói réteg egy, egy, egy komolyabb válság esetén, egy komolyabb válság esetén ők fogják sajnos a legjobban megégetni magukat, akik most a legjobban bíznak Orbán Vizsorba. De könnyen lehetséges, hogy ők el a leghamarabb is. E, valószínűleg, és, a, és attól tartok, hogy, hogy akkor nagyon-nagyon e, nagy lesz a, a hogy mondják, ezt a, a, tehát angolul tudom, csak mondani, tehát a felháborodás is esetleg a, tehát olyan, olyan zavargások lehetnek, ami, amit senkinek se az érdeket. Tehát, hogy nem tudom, igazából, hogy, értel... nem, egyrészt nem tudom, hogy lesznek-e ilyenek, másrésztről én most eléggé jelentős Leszere számban leszünk. találkozom a politikai felosztály tagjaival, ők azt élvezik, ami van, és habár a horizontjukon ott van az hogy egyszer valamikor bekövetkezhet, az olyan távol van tőlük, hogy a legminimálisabban foglalkoztatja őket, vagy annyira sem? Egyértelmű. Én, én is most azt látom, hogy gyakorlatilag addig, amíg külső körülmények nem változnak meg jelentősen, addig belátható időn belül nekik ezekkel a dolgokkal nem Jó, kell én, én a Gyula, Engem a gyulladás foglalkoztatott? Mert hogy mindazok, akik itt élnek Magyarországon, azok is, akik egyébként ettől távol tartják magukat, mert egyébként nem tudják távol tartani magukat, mert ugye a következményeivel találkoznak a közlekedéstől, a hangulaton át, a kórházakan át, az iskoláig, a munkahelyeken, tehát ez nem politikai kérdés, sohasem fogják megtapasztalni azt hogy milyen a konsolidáció? Én értem, nekem tetszik a főnök, ahogy viselkedik néha, de ha abba gondol bele, hogy minden reggel máshol találja a villanykapcsolót, az egy ideig szórakoztató, aztán pedig az ember egyszer azt mondja a, vizsga, a, a, a konnektornak, meg a villanykapcsolónak, hogy kus itt maradsz, és egész éjjel fogja, hogy ne tudjon elmenni. Igen. Hát remélem, hogy hogy, hogy... Hogy ez megváltozik nem fog megváltozni. De... Ne, ne reménykedjen, ebben nem lesz változás. Azt értsen meg, hogy ez most már olyan mértékben csontosodott meg az osztályfőnökben. Egy az, nagyon nagy kérdés, hogy az osztályfőnök környékén, mondjuk egy Gulyás Gergelyben mennyire, mert a kövér szerinte szerintem ugyanannyira meg van csontosodva. Az áder, nem tudom, tehát vannak néhányan, akik itt fújják a szeret ők megcsontosodtak. Ők ha elesnek, akkor eltörik a csontjukat. A körülöttük lévők azok nem. hogy a körülöttük lévők egyébként ezeket a hozzájuk képest veteránokat, ahogy Orbán Viktor mondta, régi veteránokat miért szolgálják ki ilyen mértékben, az meg valószínűleg a hatalmi struktúra működésével van összefüggésben, ezt az Én, nem anyagi nem van. Nem csak anyagi érdekeltség, hanem egy olyan fajta betegség, amiben az van benne, hogy nekik helyet kell foglalni, és ha helyet kell foglalni, akkor nem lehetnek máshol, csak ott. Hát így... Egy va telefon még belefér. Vagy két rövidebb. Köszönöm. 06 egy figyelek ha van mire. Ezt most kicserélem, bár olyan nagyon sok időn már nincsen, de akkor is... Jó, regat. Haló! Lakatos Isten, hogy Szia. a töreged. Az első néhány percben még nem a szemmissorat hallgattam, hanem a kosultrádió -ra ragadtam, ahol eh, elmondták, reggel 7 óra és 7 óra 5 perc között, hogy mely országok eh, hogy reagáltak a szargentin jelentésre. És eh, teljesen olyan érzésem volt, mint amikor a interbiztos dalfesztiválon előre lehet tudni, <gül> hogy kikére fog vagy. <gül> Igen Tehát ahogy végigsorolták a lengyelek, csehek, szlovákok, románok, korvátok Hogy ők nem lesznek nyugat-európai gyarma Tehát nagyon érdekes volt Tehát ez messze nem csak arról szól, hogy Orbán Viktor hogy politikál. Igen, de ahogy ha nézted, akkor egyébként meg voltak bontva a csehek is, meg a lengyelek is Tehát nem arról van szó, hogy tízből tíz ez nyilvánvaló, és a Kossuth Rádióban reggel azt lehetett hallani, akik azt a genti jelentéket... Hát ez, az, ez a nagy baj, tudod, tehát azért az az az az az az az az az azt mondja hogy felhős az ég, amikor egyébként egy helyen felhős, de máshol derült vagy fordítva, azért az nem jó. Hát erre van egy klasszikus vicce, amikor mondják, hogy az Izraeliek és az a háború, hogy hány ellenséget vesztettek az Izraeliek és amikor megkérdezik, hogy hát is az együttomének, hát azt a túloldal dobolják. Igen, egy nagyon rövid telefon, 0614890999 vagy 0636771161, tényleg nagyon rövid Rövidekkel, hogy legyünk cserébe. Én nagyon rövid leszek. Jó reggelt! Tiszteletem, Fiala úr! Egy dologban viszont azért a miniszterelnöknek százszázalékig igaza volt. Még pedig amikor azt mondta a miniszterelnök, hogy önök jobban gyűlölnek engem, mint amennyire szeretik a hazájukat. Tehát ebben neki kétségtelenül igaza volt. Én nem tudom. Én ezt kétlem. Én biztos, hogy nem tartozom közé, hogyha az önöket ön ebbe beleértette. Ugyanakkor. Viszont... Mert ezen már elnézést, de ezen nem megyünk túl. Ez az ugyanakkor, ez, ez nem működik. Van megélhetési gyűlölködés. Jó reggert lehet? Merre tetszik lenni? Magyarországon itt vagyok, És honnan jött? Hát kicsit hosszú. Strasbourg, Frankfurt, Milano, Verona, Lügljában. Szép helyeken járt. Strasbourgban nem voltam. Hát és sokszor, mert ugye az Európai Parlamentnek, amikor plenáris fekete van, akkor a bizottság, tehát a biztosoknak is ott kell lenniük, rendelkezésre állni. Mert és hol ott ülnek? Ott, ott vannak bent? Hát bent vagyunk, hogyha, hogyha minket érintő a napi pontról. Van egy külön helye a bizottságnak a a patkó szélén. Igen? Igen. És, igen. és, és az mindenki ott van a teljes létszámban? Hát attól függ, amikor például Jean-Claude Juncker mondta a, az Európai Unió állapotáról szóló, Szerda reggel. Szerda reggel, akkor mindenki ott volt, de egyébként azok szoktak ott lenni, akiknek napi rendi pontjuk van, mert hát más, más programok is vannak, más dolgok is vannak. Amikor a szárhentivi jelentést megbeszélték, akkor ő hol volt? Én ott voltam az ülésteremben. csak hátul ültem. Ott voltam a bizottság helyén, tehát a, a bizottsági helyekben, de hát tehát nem, meg, nem hivatalos minőségemben voltam jelen, hogy a Franz Simernán képviselte a bizottságot, uh -huh. ő ült elő, én hátul csak már kíváncsi voltam a, a, az atmoszférájára és a hitának, ezért... Ott Milyen tudom, volt, az volt az atmoszférája? Ön milyennek rossz, találta? Rossz. Egy rossz hangulatú vita volt. Én azt jól tapasztaltam, hogy relatíve sokan voltak, tehát hogy volt már Magyarország terítéken, bár ezt a szót utálom, törőjük, nem tudom, izé, hogy akkor sokkal kevesebben voltak. Hmm, talán igen. igen, De nem voltak sokan most sem, de nem szoktak sokan lenni a a általában a szavazások kivételével nem szoktak sokan lenni a plenáris üléseken. ahhoz képest talán többen voltak, mint korábban, de igen. De most is volt. Kezdjük egy látszólag, vagy más folytatjuk, lényegtelen, de, de mégis hirtelen fontossá váló dologgal, a Filipov Gábor, aki mindehezért elküldte nekem a szavazás módjáról való jogszabály, de hadd kérdezze meg ettől független, vagy tőle független önt, hogy itt most a tartózkodásokkal mi a frászkonyho a helyzet, nem Magyarország ügyében úgy általában? Hát amennyire én tudom. Ugye mm -hmm. azért, azért vagyok én az egész ügyben némileg kényes helyzezzem, mert hogy a bizottság tagjákért mi kínosan ügy, ügyelünk arra, hogy az Európai Parlament belső ügyeiben ne nyilvánítsunk véleményt. tapasztalhatod, uh... hogy én nem ezt kérdeztem, én most azt kérdeztem, hogy a tartózkodás az minek számít, arra van-e valami jogszabály? Én tudom, hogy miért. Tehát én úgy tudom, hogy nincs jogszabály, um, hanem, hanem a pártok közötti vagy a közötti megegyezés szabályozza abban az esetben, hogyha vita merül fel tehát ami azt jelenti, mert... hogy minden egyes esetben külön állapodnak meg róla. Amennyiben vita merül fel, tehát nem, nyilván vannak olyan szavazások, ami nem annyira régi. Persze, és, és amennyire én tudom, most is a vita során különböző korábbi eseteket vettek precedensként. Hogy beszámít-e vagy nem számít be a tartózkodást. Jó, de azt nekem, hogy kell értenem, hogy ahogy én tudom, valamilyen szervezethez fordultak, és csak azért fogalmazok így, mert nem akarok hülyeséget mondani, hogy állásfoglalást adjon ki a tekintetben, hogy akkor most a tartózkodás minek számít, még a szülés okay. előtt. Mert ez jól mutatja azt, hogy nincs, nincs rendezve ilyen értelemben megnyugtató a kérdés. Tehát egy kétes jogi helyzet. Jogi szolgálat mondott, hogy vélemény, de hogy nem jutott nyugvópontra pontra, az azt hiszem, hogy a magyar formány, ha a sajtóbíráknek lehet hinni, akkor az Európai Bírósághoz fog fordulni az ügyben. Ebben van-e határidő? Én úgy tudom, nincs, de nyilván az Európai Bíróság is úgy fogja gondolni, hogy mindenkinek érdeke, hogy megnyugtató módon minél hamarabb rendeződjen ez az vita Tehát szerintem viszonylag gyorsan fognak ebben dönteni. Milyen joga, oh, tehát, mi a, van, van, már Igen, igen természetesen. Nekemben teljesen igazol. De az a kérdés, hogy, hogy ön, mint a joghoz értő ember, és a nemzetközi joghoz lényegében jobban, lényegesen jobban értő ember, mint én, ők mi alapján döntenek, hogyha ezzel kapcsolatban egyébként nincs kialakult gyakorlat, és kialakult gyakorlat felteten azért nincs, mert ezek szerint jogszabály sincs? Um. Igen, de attól még, hogy nincs jogszabály, attól még lehet kialakult gyakorlat, és szerintem itt erről van szó. Jó, de akkor viszont azt hogy kérdezem öntől, parlamen... hogy ön, ön, akinek a feje időnként tényleg káptalan, ezek szerint ön ellentmondásos a helyzet, mert valamikor ilyennek számít, és valamikor olyannak? É, én, igen, é, azt hiszem igen. Tehát ö, amennyire én tudom, vannak példák fontos szavazásoknál arra is, hogy a tartózkodást nem számították be, tehát ami a mostani álláspontot ám áll, azt javar, és vannak, olyan, vannak példák arra is, amire nyilván majd a magyar kormány szok hivatkozni, amikor a tartózkodást nemként vették számításba, ami egyébként a, a Magyarországgyűlésben az elfogadók netódus. Úgy itt a kétharmadnak annyiban van jelentősége, hogy az milyen joghátrányokkal vagy jogelőnyökkel jár, már amennyiben ha? Um, igen, tulajdonképpen igen. Én azt mondanám, hogy, hogy egy jelen pillanatban nagyobb a szimbolikus jelentősége, mint a tényleges jelentősége, mert amit a, a százenténi jelentés tartalmaz, hetes cik szerinti eljárás megindítása, ez, ez valójában nem az, ami, ami a, az ország kizárására vonatkozó eljárás lenne, hanem ez az, ami úgy, borzalmas kifejezés, de a struktúrát párbeszéd megindítására. Igen, ez egy, egy tolvajnyelv. Igen, tökéletes. Igen, én, nagyon nem szeretem, én nagyon nem szeretem, én a magam területét írtam is ezt a kifejezést, amennyire tehát vannak például. Már annyiszor vállalta a tolmács szerepét, mi az a struktúrát párbeszéd? Na hát ez a, a struktúrát párbeszéd, az gyakorlatilag a párbeszéd. A nem tudom mitől struktúrát, mert talán attól nincs káosz a párbeszéd során. De yeah. A lényeg az, a hogy. Háosz párbeszédet az hangzavarnak hívják magyarul? Igen, igen, igen. Kakofóniának idegen, igen. de ilyen nem, én nem találkoztam az igen. Európai Unió szótárában. A gyakorlatban igen. Önben ezen de... ez a szerző, igen? Köszönöm, a... Tehát a lényeg az, hogy ha, ha ez valójában, ha valójában is megindul, akkor nagyjából ugyanaz történik Magyarországgal, mint ami most történik Lengyelországgal. Uh -huh. Nevezetesen a tanács, tehát ami a tagállamok, képviselőinek a testülete időről időre, napirendre tűzné Magyarország jogállamiságának vagy demokráciájának a kérdését, és ezzel kapcsolatban meghallgatja a magyar kormány képviselőit. Most ez történik. Annak érdekében, történik hogy? Ennyi. Annak érdekében, hogy ajánlásokat fogalmaznak meg, figyelemmel kísérik a folyamatokat, és hogyha úgy látják, hogy ő megítélésük szerint tovább romlik, vagy nem javul a helyzet, akkor ez soron eljuthat oda majd, hogy, hogy a, a tagságból eredő jogait felfüggesztük egy tagállamnak, amire még nem volt például. Most egyre, a, aki Magyarország mellett, sőt egy kicsit Magyarország előtt jár, ez Lengyelország, most lesz jövő héten, szeptember 18-án egy újabb meghallgatása az üdvözlet általános ügyek tanácsában, és uh, ott ugye a bizottság indítványozta a, a HES-es -SZ szerinti eljárást, és ott egyelőre folyik ez az úgynevezett struktúrát párbeszéd, aminek a lényege az, hogy tagállamok és a bizottság megfogalmazzák a kifogásaikat, Lengyelország pedig válaszol, vagy Lengyelország képviselői pedig válaszol. Most erről nem először hogy... beszélgetünk erről, én azt kérdezem, hogy van-e, mert eddig mindig azt mondta ön, hogy nincs. Tehát, hogy van-e olyan sor, amit én egyébként rárakok az országra, és az egyébként megmutatja, hogy hol van belül és hol van kívül, és ami kívül van, arra azt mondom, hogy azt tessék megszüntetni, mert az nem tartozik ide. Tehát mind... Ez, a sor... Igen. Ez a sor, mint a Lengyelország esetében, most szabás, a, bizottság... mint a... szabás mint a... a. Lengyelország esetében a bizottság véleménye volt, szerint a bizottság kezdeményezte az eljárást. Magyarország esetében, ha elindul, akkor nyilván a szágencég jelentés lesz. Tehát az ott szereplő megállapítások, amiknek a cáfolatára a magyar kormány győztel. Itt, egy... itt, itt, itt, itt, itt vagyunk, a, ahol a parcakad, hogy ez mennyire objektív. Én azt mondom, piros, ön azt mondja, zöld. Hát nem lehet minden kérdésben bírósághoz fordulni, különös tekintettel arra, hogy mi van a szingbakokkal. Hát ebből a szempontból különleges. A Magy Magyarország esetben. Lengyelország esetében is vita folyik, de ott a bizottsági kezdeményezés, a bizottság profiának megfelelően uh, kényes volt fogalmazhatunk így arra, hogy jogilag alátámasztott vélemények uh -huh. legyenek. A Szerventini jelentésnél ugye a magyar kormány is ez kifogásolta. É éppen most olvastam a horvát kormány állásfoglalását, foglalását, akik gyakorlatilag érdekes mondod, a Horvath, azért érdekes, mert a Horváth miniszterelnök egy volt európai parlamenti képviselő, Andrej Plenković, és ők, az, ők is azt mondják, hogy azért nem értenek egyet a Magyarország ellen megindítandó eljárással, mert ezt nem az európai parlamentnek kellene kezdeményeznie, hanem az Európai Bizottság. Az európai Itt álljon bizottság... meg egy pillanatra. Igen. Erre egyébként van, tehát hogy ez például szabályozott, ugyanúgy, mint a tartózkodás, vagy sem? Hát nincs szabályozott, az Európai Parlamentnek joga van Tehát, ö, kezdeményezni. De akkor ilyen, most mit a horvát miniszterelnökkel? Ezt egy vélemény, ez egy vélemény. Ez egy vélemény, ami csak azért érdekes, hogy az Európai Bizottságot képviselő Franz Timmermans a vitában, a vita elején, a, a, a vita elején megtett hozzászólásában kétszer is visszatért arra, sőt szóval a zárszavában is visszatért arra, hogy az Európai Bizottság, miközben aggasztónak tartja, vagy aggodalomra, okotadónak tartja a magyarországi helyzetet, de az eddig felmerült problémákat, Mindig kötelezettségszegési tettek. eljárásokat a kezelni. Tehát magyarán nem tartja szükségesnek a hetes szerinti eljárás megindítását, de az Európai Parlament dolga, hogy ezt megteszi, vagy nem teszi meg. Tehát ennyiben érdekes csak, de így van, ahogyan ön is mondta, az Európai Parlament által megindított eljárás kicsit, egy sokkal nagyobb sok a szélesebb politikai vitára ad lehetőséget, mint a Lengyelországgal szemben megindított eljárás. Mint Megyünk mindjárt más irányba, de én azt kérdezem hogy öntől egy ilyen politikai vitának van egy gyakorlati vonzata? Mm, milyen értelemben? Nagyon jó, hogy visszakérdez, akartam önnek mondani, amikor én annak ide a Budapest rádióban voltam, akkor mondták, hogy nem tesz jót a rádió megítélésének, hogy a Kejfe Jancsi nagyon sokszor szerepel a panaszbizottságnál, mert ez adott esetben majd ezer év múlva a rádió koncesziós szerződésének meghosszabbítását nem minden szempontból fogja elősegíteni, hozzá téve, hogy az akkori URTT támogatásokat se biztos, hogy megkapja. Uh -huh. Ö, ilyen eszembe nem kizárható, hogy, hogy lesz, hogy, hogy van. Ö, tehát egy ilyen piaci megítélés rontó, hogy jó hírnév. Rottunk, hát a jó hírnév, ott... inkább a piaci, mert a jó hírnév, hát arra annak is van jelentősége természetesen, de most nem a házában ülünk. Elvileg lehet, bár én azt hiszem, hogy Magyarországban a kapcsolatos vitához, vagy megítélésekhez ez olyan, magában ez a tény már olyan nagyon sokat nem tesz hozzá. Tehát Magyarországgal kapcsolatban az Európai Unión belül, pro és kontra már mindenkinek megvan a maga véleménye. Menjünk egyelarrébb. A kérdés az... Amivel olyan nagyon nem foglalkoztunk, de volt egy hallgatói kérdés, és bennem is megfogalmazódott hasonló probléma, nézzük a családokat. Mekkora jelentősége, vagy milyen jelentősége van annak, hogy valaki milyen frakcióban, milyen családban van, milyen jelentősége van Magyarország néppárti tagságának, különös tekintettel arra, hogy a miniszterelnök úr azért olyan dolgokba engedett betekintést, amit én korábban nem tudtam, de lehet, hogy ez az én felszínességem, tehát elmesélte azt, hogy annak idején, talán a 90-es évek végén eh, Helmut Kohl javaslatára a liberális frakcióból eh, hogyan ment át a néppártba, és hogy ebben Helmut Kohlnak elévülhetetlen érdemei vannak annyira, hogy valójában a néppártot se tudja már úgy kezelni, amióta ő nincs, bár ez inkább a mostani helyzetre vonatkozott korábban ilyet nem mondta, de Helmut Kohl jelentőségét, ugye a miniszterelnök úr mindig hangsúlyozta. Mekkora jelentősége van a párcsaládban való a pártcsaládoknak és az abban való helyzetnek? Hát eddig ugye azt szoktuk mondani, hogy politikailag a lengyel és a magyar helyzet között az a nagy különbség, hogy míg a lengyel kormánypárt egy, egy az európai néppárknál sokkal gyengébb pártszövetségnek a tagja, az európai konzervatívok és reformistáknak a tagja, aminek a brit konzervatívok még ilyen nagypártként a tagjai, de egyébként meg ilyen kisebb pártok csak a tagjai, és ezért nem képes megfelelő politikai hátországot, védőernyőt kinek hogy nyújtani, addig Magyarország azáltal, hogy a Fidesz az Európai Néppárt tagja, és élvez, élvezte az Európai Néppárt támogatását, ebből adódóan egy sokkal kedvezőbb helyzetben van a politikai dönt tudja érzékeltetni azt a védőelnyőt, aminek nem kizárólag jelentősége van? Érzékeltetni? Igen. Um, um, érzékeltetni tudom. Tehát konkrétan példát, nem exakt példát, de az kicsit, kicsit olyan, mint, mint, hogyha talán, ha hallgatók tudnak emlékezni az osztályukban, iskolában, az osztályukban van egy jó tanulófiú, vagy egy ilyen megbízható és közkedvelt, népszerű osztálytárs, aki egyszer kap egy egyest, akkor Mindenki csodálkozik, illetve hogyha van egy nagyon gyenge tanuló ö, fiú, aki, hogyha egyes kapok a külsőben, nem csodálkozik senki. Tehát, a, hogy mondjam, a, a, ez a védő, vagy ez a hátország, ez azt adja, hogy, hogy olyan megbízható, jó srác Magyarország. Tehát időnként kap egy-egy vagy időnként csinál ezt az, de ez alapvetően rendben van. Ha nincs meg ez a támogatás, akkor ez a, ez a fajta... Akkor másféleképpen kérdezem, milyen van Magyarországnak, ami nincs meg Lengyelországnak? Most hát, még? Hét, én azt mondám, most? Uh -huh. Nem most, korábban, ha tetszik, hiszen ez most egy dedikált. helyzet. Egy két két dolgot mondanék, az egyik az a népászi támogatottság, Az európai népász a legnagyobb európai pászszövetség, és a legsikeresebb fogalmazunk így, hiszen a legtöbb európai kormányt ők adják, vagyis ez ad egy ilyen Ad egy, ad egy védőhálót, vagy adott egy védőhálót, ez egy kérdés, hogy most ezt sikerül a helyre billenteni. A, a másik pedig az, amire Franz Himmelsz is ö, hivatkozott, és én is mindig hivatkozom szoktam korábban is a Magyarországgal kapcsolatos viták során, hogy Magyarország, Lengyelországgal ellentétben mindig részt vesz a vitákban. Tehát konstruktív van, ott van, próbálja megvédeni az igazát. Ugye nincs még egy olyan miniszterelnök, aki annyit szerepelt volna az Európai Parlamentben, mint, mint Orbán Viktor. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy nincs még egy olyan miniszterelnök, aki annyit tett volna az Európai Parlament presztizsének emelkedéséért, vagy emeléséért. Hát persze sajátos módon, de most egy kicsit eltéltünk. De azt most egy azért... más kérdés. Korábban is, korábban is vitattak egyes tagállamok belkodikai kérdéseit az Európai Parlamentben, de korábban a miniszterelnök nem mentek el. A magyar miniszterelnök elment, és ez általában, általában jellemző Magyarországra, hogy ott van mindenhol és fölveszi a vitát, fölveszi a hasz. Lengyelek nem ilyenek, vagy legalábbis korábban nem ilyenek voltak, most már kezdenek ilyenek lenni, és ez azért egy alapvető... Ez Jó, de én egy azt alapvető kérdezem, kérdezem hogyha az ember a néppárt tagja, akkor oda gyakrabban megy busz, hogyha egyébként az egy falu, vagy gyakrabban megy hajó, hogyha ez egy sziget. Szóval ha netán egyszer nem leszünk a sziget. néppárt tagjai, akkor azban miben fogunk hátrányt szenvedni? Hát például ebben. Ritkábban jár a busz, vagy a hajó. Igen. És ezt egyébként Magyarországon Nagy Jancsi e büdös bürgőzfalván, ami nincs érzékelni fogja valamilyen módon? elő utóbb Hát hogy a politikában nagyon érzélyen direkt, direkt közet, következmények nagyon ritkán vannak, de előfordulhat, hogy érzékel. Előfordul, járhat nem. azzal, hogy soha többet nem megy oda busz? Hát nézd, ez attól függ. Járhat azzal is, meg járhat azzal is, nem tudom. Ugye sok minden függ attól, hogy a jövő év májusi európai parlamenti választások milyen eredményt hoznak. Ha az európai néppárt e, jelentősen meggyenki, és egy gyenge politikai párt akkor válik, akkor nem, fog ennek különösebb, nem lesz ennek különösebb jelentősége, mert akkor az egész hangsúly a belül eltolódik. Segítsen szövetség. abban, hogyha a néppártot és az összes nem néppártot egybevetjük, akkor a néppárt kisebb, mint az összes többi? Az összes többi együttvéve. Persze. Igen, igen, igen, kisebb, kisebb, kisebb, kisebb. A néppárt mekkora részét teszi ki elnézést a felkészületlenségemet? Hú, az Európai parlament Igen. Hát én szerintem a jelen pillanatban úgy van meg az Európai Parlamenten belüli többség, hogyha a néppárt és a szociáldemokraták és a liberálisok, ha jól emlékszem, együtt. Együtt szavaznak, ez egy biztos többséget ad. Én, az én tippem az, hogy a, a néppártnak körülbelül a 25-30 százalékos lehet az Európai Parlamentben. Ha megteheti, mekkora jelentőséget tulajdonít annak a vitának, ami a néppárton belül most van? Én nagy jelentőséget tulajdonítok ennek a vitának. Ez a néppárt most Magyarországtól függetlenítve, hogyha csak azt a témát nézzük, hogy hogyan hogyan tovább Európai Néppárt, akkor ez egyik legfontosabb kérdés az, a, amivel kapcsolatban a vita zajlik. November elején lesz a néppártnak a kongressusa, és szerintem ott fog, ott fog kulminálódni, vagy ott fog tetőzni az egész, mert el kell dönteni, hogy milyen stratégiával, milyen, milyen imázsal vágjon neki az Európai Néppárt az Európai Parlamenti Választásoknak. Amire nagy kétje van megint csak, mert most már ugye egyértelműen összekötik a bizottság elnökének a személyét az Európai Parlamenti Választási Szeretéssel. Azt kérdezem öntől, hogy a két harmadnak van jelentősége formálisan vagy tartalmi a kizáráshoz, vagy abban a vita ténye, hogy bír jelentőséggel? A néppárt szempontjából? A néppárt szempontjából maga a vita is jelentőséggel bír, a Fidesz szempontjából. Természetesen bír jelentőséggel az, hogy... Jó, de az, hogy egyébként családtok maradhat-e, vagy sem, az nem a kétharmadon múlik. Hát nem, ezen a két, Tehát hogy mondjam, az Európai Néppártól múlik. Kérdés, hogy hogyan kezeli az Európai Néppárt is, és a Fidesz is, ezt a mostani szavazási eredményt, tehát De itt maga a kétharmad léte vagy nem léte, nem ez a kulcskérdés, hanem, hanem az igen. a vita a kulcskérdés, ami kialakult. Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát nincs olyan kötelezettség, hogy kétharmadnál olyat kell lépnie valakinek, amit. Nincs, nincs, nincs. Ugye ebből a szempontból Sebastian Kurz, az osztrák kancellár, aki egyben a néppárt, szintén néppárti politikus, hiszen az osztrák néppártnak a, a vezetője is, ő... Ő, ő vont párhuzamot, vagy ő, ő tette okokozati ok összefüggési a dolgot, azt mondta, hogy szerinte, ha a 7. szerinti eljárás megindul Magyarország ellen, akkor szerint a Fidesz tagságát fel kell függeszteni az Európai Néppárban. De ez egy politikai kapcsolatteremtés a két tény között, ő magában nincs, nem, nem szükségszerű. Azt kérdezem öntől, hogy ugye én ezt az egész pávatánc kifejezést ki nem állhattam, különös tekintettel, hogy én pontosan azt se tudtam, hogy mi az, hogy pávatánc. Tehát Csak azért mondom ezt, mert ugye az ellenzéki sajtó ezzel gyakran él, de az tény, hogy Orbán Viktor talán most először is a talán törölhető viselkedett úgy pontosan az Európai Parlamentben, mint hogy egyébként itthon szokott, nem volt különbség között. És az az éles hang, amit megfogalmazott, az azért. Azért nagy, én, én, én rátaphattam a televízióra, és néztem az arcokat, függetlattól, attól, hogy politikusok tudnak nagyon fegyelmezettek lenni. De valójában Orbán Viktor, függetlattól, attól, hogy hogy alakul a néppárti helyzete, valójában azt mondta, talán egy hallgató utalt rá, hogy valaki azért lépett be annak idején az MSZMP-be, hogy majd megreformálja. Magyarul, hogy ma a néppártnak azért elemi érdeke a Fidesz ottani jelenléte, mert a Fidesz fogja őket életben tartani, mert egyébként az a szövet, ami ott van, az nincs jó állapotban. Igen, ez, ezt mondja a Fidesz, ez a Fidesz érve. És ez, erre mondtam én azt, hogy ez jelen pillanatban nem... Nem tudjuk. Tehát ez, ugye erre folyik az európai néppárt képviselőinek egy része, akik, akik a Fidesz ellen szavaztak, azt mondták, hogy a Fidesz fogja az európai néppárt veszélyt okozni, a Fidesz, illetve a fidesz egyetértők pedig azt mondják, hogy azok fogják a néppárt vesztét okozni, akik elítélik most a Fidesz. Igen, de itt most ugye nem arról van szó, hogy elítélik, nem elítélik, hanem arról van szó, hogy ami ott folyik, igen. Azt ők rosszul csinálják, tehát amit Orbán Viktor mond, akkor is igaz lesz egyébként, ha benne maradhat a néppárban, és akkor is igaz lesz, hogyha kizárják onnan őket, hiszen Orbán Viktor, amit mondott, nem annak a függvényében mondta, hogy éppen mi a tagsága, hanem neki ez a vélemény a néppártról, és azért ez... Igen, azok pedig, akik, akik ellenet tavasztak, ezért ítélik el. De, tehát így van ez a ez De gyakorlatilag a kapatás... ugye eljutottunk oda, hogy Nyugat-Európa betek. A Fidesz érve szerint. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Egészen most sállt, hogy a Givet európa most egy oszt van. Igen. Igen. Az a része az önvéleménye szerint mennyire áll meg, hogy... Valójában ez tényleg arról szól, vagy egy része arról szól, hogy ki lesz majd a bizottság elnöke, és az ezzel kapcsolatos mozgások része az, ahogyan most ez az eredmény megszületett? Szerintem nem, a Fidesz részéről nem. Ugye a Fidesz már bejelentette, hogy támogatja maga részéről Mászló Zébert, aki most a szavazáson a Fidesz ellen... Ez támogatja. nem egészen így van, a legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely már nem így beszélt. Azt nem láttam, nem hallottam, akkor, akkor változott az álláspont. Korábban, ugye első, egyik elsőként, éppen a. a Akkor van előttem, idézzem? Nem, én nem hiszem önnek, én nem csak ugye láttam. Ilyen dolgokban szeretek pontos lenni. Arra a kérdésre, hogy továbbra is támogatják-e Manfred Weber népárti frakcióvezető ebl elnök ambícióit, a miniszter elmondta, a hivatalos döntés még nincs a támogatásáról, de nyilván nem lehet úgy tenni, mintha nem történt volna meg az, hogy Manfred Weber saját személyes ambíciói érdekében saját pártjával szemben egy által és tudottan hazug jelentés szavazott meg. Jó. Hogy mondjam, a, ugye 2014-ben sem támogatta a magyar kormány, illetve a magyar miniszterelnök Jean-Claude Juncker bizottsági elnökségét. Talán emlékeznek a hallgatók is, hogy nem, -e, nem -e szavazott azon a bizonyos európai tanácsi ülésen, de az Európai Bizottság elnökének személyéről az európai tanács nem konszenzussal, hanem többséggel dönt. többséggel dönt. Tehát még a változik is ez az állás, hogy nyilván akkor volt hatással, a, a vita, meg a szavazás a magyar kormány álláspontjára, hiszen akkor gondolom új a, a magyar kormányanáspontját tolmácsolta, de, de önmagában ezzel biztos, hogy máfé, Máfézében részéről biztos, hogy volt, vagy legalábbis általános a feltételezés, hogy azért így szavazott, hogy ezzel megőrizze a, a többségi esélyét arra, hogy a bizottság erre lehessen. Tudod, olyan Tud egyetlen olyan tényezőt mondani, hogy azt mondja valaki az én hallgatóim közül, hát ez engem kurvára nem érdekel, hogy milyen Magyarország megítélése, azt mondják meg, hogy nekem ebből lesz-e bármi konkrét károm tudok-e olyan magyar, tudok-e riogatni? Ne ne, Te, ne, ne, ne, ne, ne, ne, azt kérdezem, nem Magyarország példáját tekintve, hanem, hanem magát a struktúrát tekintve, magát a rendszer tekintve, hogy egy szegény párja, és most nem Magyarországról beszélek, de. hanem arról, aki, aki az igazság tudatával, jól vagy rosszul bámba kikerül egy közösségből, milyen konkrét hátrányt szenvedhet el, támogatása kevesebb, nem akarok példákat mondani, mert, mert én azt kérdezem, hogy ennek lehet-e ilyen kihatása, vagy ez teljesen olyan, hogy egy kritikus valamit ír, aztán hogy a közönség emiatt többen mennek el, vagy kevesebben, hát ezt a frázskonyhó tudja. Hát végső soron lehet, ez végső, végső soron lehet, ugye végső soron akkor lehet, hogyha például talán emlékeznek rá a hallgatók is, fölmerült a következő 7 éves pénzügyi keretter kapcsán egy olyan, Elképzelés, hogy az Európai Uniós források felfüggeshetők legyenek olyan ország esetében, ahol a jogállamisággal alapvető problémák. Egy pártársa kérdezi öntől, aki nem hiszem, hogy örülne, ha felfedném, de semmi titok nincs benne. Azt kérdezi, ha már volt róla szó, akkor elnézést, de a hetes cikke szerinti szavazás esetén a Lisszaboni szerződés szerint tartózkodó szavazatok beszámítása vagy nem beszámításáról volt-e szó? Érdekelne engem, írja xy aki férfi. Általánosabban beszéltünk arról, hogy ez egy vitára, vitára ad lehetőséget. Tehát erre, alapoz, erre alapozza a magyar kormány ugye az érvelését. Jó, akkor ez hogy... Egy lehetséges, hogy akkor a, a beszélgetés legelejét... Igen, de hát erről majd most már nagyon úgy néz ki, hogy az Európai Bíróság fog dönteni. Az Azt kérdezem öntől, hogy... Szerintem eddig tökéletes légkörben beszéltünk, és most nem megzavarni akarom ön, de a, a, a, gyakorlatilag csak azt akarom kérdezni, hogy amilyen véleményel van Európa viselkedéséről a miniszterelnök úr, ön is így, így ítéli meg Európa viselkedését, már ami a, nyugat, a tőlű nyugatra lévő demokráciák viselkedését illeti, miközben ez egy túl általános kérdés, de az Orbán Viktor féle kritikát ön mennyire osztja, vagy szorozza? Hát ez, hogy erre nekem lehetetlen válasz, egyrészt nem lehet válaszolni, mint biztosnak. Én nem mindig is óvakodtam attól, hogy egyes tagállamokkal kapcsolatban véleményt fogalmazok meg, addig biztos vagyok, mert, mert hogy nem tehetem, én úgy érzem, hogy nem tehetem. Vannak olyan biztosok, akik osztják az igazságot jobbra-balra, én, én nem tartom magam olyan embernek, hogy megmondjam, hogy akkor kicsit Akkor ki Azt kérdezem öntől, hogy ez mennyire befolyásolja majd a leendő uniós biztos belét, hogy ez akár ön is lehet megítélését, és akkor megint relatíve, hangsúlyozom, relatíve még miért megbántódna egy igen. periferiális területet kap meg. Hát persze ez függ az, a, a szavazás eredményétől, hogy ki lesz majd. De. Hát én néz, ez, ez annyira szerintem igen, alapvetően befolyásolja. Nagyon megnehezíti, ki a következő biztos Öt évét, mint ahogyan 2014 is nagyon megnehezítette az én öt évemet. Tehát egy nagyon megyéz öt év van mögöttem. Egy abszolút perifériális területet kaptam annak idején, hiszen akkor mindenki azt mondta, hogy költségvetési szempontból, szakpolitikai szempontból, nem tudom, milyen szempontból, mert szerintem európai jövője szempontjából egy stratégiai területről van szó, de, de más szempontokból, én azt azért kaptam, mert, mert úgy gondolták akkor, hogy Magyarországnak egy ilyet kell kapnia. De az megném egy máscés, hogy mit tud kihozni az ember belőle. Tehát, és most itt nem akarok, sokszor beszéltünk már arról, hogy milyen övezünk egy a tárpának. Tehát én azt mondom az utódomnak, hogy nagyon nehéz helyzetből fog indulni, szerintem a meghallgatás is megint nagyon nehéz lesz az Európai Parlamentben, hiszen a magyar biztos jelölt biztos, hogy. Az egyik lesz, akit, akit meg akarnak buktatni a meghallgatáson, mint ahogyan annak idén engem is meg akartak buktatni a meghallgatáson. És utána egy nagyon nehéz évvel lesz, de hát ez egy ez, ez, ez ilyen Akkor még egy kérdés visszatérve, ha a kérdés nem jó, akkor javítok. Az Európa Parlamentben a Szerhentini jelentés kapcsán politikai döntés született? Igen. Az Európai Parlament egy politikai intézmény. Ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem felt. Tehát amiben egyébként a Fidesz joggal vagy jog nélkül, vagy bárki egy ilyen helyzetben mondhatja azt, hogy nyomják rahácsat, pikkelnek a nem tudom kicsodára, függelen attól, hogy mostan éppen Karintit vagy mást akar az ember idézni, mert valójában az, amire hivatkoznak, az egyáltalán nincs. Máshogy értelmezzük a politikai döntést. Tehát a politikai döntés nem az, hogy igazságtalan döntés, vagy nem az, hogy alaptalan döntés. Tehát, hogy a köznyelv használja, hogy van a szakmai döntés. Jól beszél, akkor de ön teszi lehetővé, hogy akkor kibújjak emögül, hiszen a Fidesz arról beszél, hogy olyan politikai döntés született, amely alaptalan és igazságtalan egyben. Ez nem, nem van. Egyrészt a szavazásra alapozzák ezt az érvelést, és ebben akár igazuk is lehet, majd elzentik ezek megfelelő fórumok. Ugyanakkor maga a politikai döntés, politikai vita, a politikai döntés számára azt jelenti, hogy a, a, a körülmények mérlegelése során a, a körülmények súlya mellett a politikai szem, pártpolitikai szempontok is komoly szerepet játszhatnak. Ez számára önmagában nem pejoratív, hanem a dolog természetéből adódik. Az Európai Parlament döntésodat így működik. Vagyis egy baloldali képviselő számára egy jobboldali a rendelkező ország, eleve gyanús. Erről van szó. De valójában arról, de mert engem az is foglalkoztat, hogy nagyon sok szó esett a két harmadról, de arról, hogy önmagában az, hogy ilyen számban ítélték el Magyarországot a szarszeni jelentés kapcsán, én nem vagyok miniszterelnök nem is leszek. De a magam módján mégis ezt megítélhetem a tévedés kockázatával, azért ez rám akkor is hatna, ha igazságtalannak tartom. Én egy bírósági ítéletre utaltam, amelyet én nagyon igazságtalannak találtam, de nem gondoltam kibújni a jogkövetkezményei következménye alól, beléhet vagy ennek nyilvánvalóan mások a következményei. Itt pedig az egész tulajdonképpen azzal van letörölve, ugye, Halmai Katalin kérdezte a, imáron a népszabadunkatársakorában a népszabadság hogy oké, okay, rendben van nem fogadta, vagy a Szerhentini nem e, hivatalos delegáció élén járt Magyarországon, és így aztán azokkal beszélt, akikkel beszélt, de ugyan mondja meg a miniszterelnök úr, hogy előfordulhatott volna egy olyan szituáció, hogy hivatalosan fogadják a Szerhentini által delegált bizottságot, vagy azt a bizottságot, amit az Európa Parlament kiállít, amire a miniszterelnök úr azt mondta, hogy természetesen nem hiszen ügy sincs. De most ami, ami igen, ezt értem, ezért politikai vita. De egy politikai vita arról, de, hogy Magyarország az egészet nem ismeri el. Igen, az egyik érvelés szerint, a másik érvelés, viszont az nem politikai szerintem, hogy azt mondja, hogy akkor maradjunk a bírói tárgyalás analógiájánál, hogy igen, de eljárási szabálysértés történt, mert a bírói tanács többsége nem szavazott emellett az ítélet mellett, és a bíró mégis átnyomta ezt az ítéletet. Tehát, ami most a szavazással kapcsolatban van, azt szerintem egy, egy, persze politikai alapon álló, de nem politikai érvelése a magyar kormánynak, azt mondja, hogy itt egy jogi, eljárás jogi probléma történt. És ezt kell megvizsgálni mindenek előtt, mielőtt még a politikai vita rendeződne, vagy igazából a politikai... Én néztem, ön, aki ott ült, ez mennyire volt feszült, vagy mennyire nem volt feszült vita? Ez nagyon nehéz, mert szerintem egy a, a, a Strasburgi. Parlament ülésterme, ha valaki esetleg volt már ott, akár látogatóként is, akkor száfolhatja vagy megerősítheti. A Magyarországgyűlés ülésterméhez képest egy nagyon hangulattalan valami. Nagy, szellős, tehát egy, egy nagyon tágas tér, és a fordításokból adódóan is a vita intenzitása nem úgy jön át, mint mondjuk a Magyarországgyűlésben. És nincs, nincs annyi, hogy az emberben az adrenalin nem úgy jön föl, hiszen valaki megszólal magyarul, azt ugye a tolmásrendszer lefordítja angolra vagy franciára, és onda lefordítja, a letre. tehát mire az üzenet a lett képviselőhöz eljut a magyar miniszterelnöktől, az eleve egy ilyen hűtőrendszer. Tehát így nem tudom azt mondani, hogy heves vita volt, mert nekem... Nem, de én, azt, én, én, én rossz hangulatúnak kéreztem a vitát. egy rossz hangulatú volt Annak tulajdoni csak a jelentőséget, hogy azt mondja néhány ember, aki ez ügyben markáns véleménnyel bír, hogy ezt a Magyarországot nem vették volna föl. Hát nézze, ez, ez egy jól hangzó szlogán, nem tudom. Nem tudom. Ezt a Magyarországot, tehát a, a jelentés, ha Magyarország most lépne be az Európai Unióba, akkor a szargentini jelentés állításait biztos, hogy alaposan megvizsgálták volna. Mint betűről betűre, egyrészt másrészt. Tudok olyan tagállamokról, amelyek úgy léptek be az Európai Unióba, hogy egyes meglévő praxisaik vagy intézményeik, amelyek egy ilyen vizsgálat, ez egy ilyen véleményalkotás próbáját nem biztos, hogy kiálták volna, minden további nélkül be tudták vinni magukkal az Európai Unióba, és ma már senki nem firtatja, ma már senki nem firtatja abból adódóan, hogy a belépéskor is már ez így volt. Tehát ez, ez egy jól hangzó fordulat, de ez szerintem nem biztos, hogy igaz. Jövő héten? Jövő héten... Vagyok, igen. És igen. még egy utolsó kérdés, abban átmegyek a jövőbe. Azt árulja el nekem, hogy ott semmilyen szavazási limit nem volt, amikor az időzónákról volt szó, mert ugye a következő majd az lesz, hogy jövőre ilyenkor hány óra lesz, de ott jó, jó, ott azt hiszem, hogy van egész minimális számban mentek el emberek, az mégis kötelezte a bizottságot. Azt az egyetlen dolgot legyen szépen és megmondani, aztán majd a jövő héten megmondja, hogy éppen hány óra van. Tehát ugye... Az emlékeim szerint, de majd akkor jövő hétig utána nézek, az emlékeim szerint 4 millió, ez egy online konzultáció volt, tehát nem elmentek az emberek, hanem online nyilvánítottak véleményt, és ha jól emlékszem, 4-4,5 millió ember nyilvánított véleményt, ami egy 500 milliós politikai közösségben, ugye az Európai Unió populációja, ez valóban nem egy nagy arány, viszont ahhoz képest, hogy a ilyen konzultációkon milyen részvétel van, ez egy, ez egy nagyon nagy uh, arány. És nem kötelezte elvileg a bizottságot, a bizottság magára vette ezt a kötelezettséget. Tehát mondhatta volna azt is, hogy jó, meg volt a konzultáció, köszönjük szépen, de, de Jean-Claude Juncker úgy döntött, hogy akkor kezdeményezőleg fel ebben a kérdésben. Jó, jövő héten majd segítsen tovább, csak hogy be tudjam állítani az órámat, mert rosszkor jó, mert. Akkor jövő viszont héten, viszont hallásra. Kérdően a nyolc órás hírekkel kilenc órakor fognak találkozni elnézést. Jó reggelt, lehet? A műsort az Zugló kormányzat támogatja. kormányzat Hát újra veled. és Tiborral kicsit elhúzódott a beszélgetés, gondolom nem kell magyaráznom, hogy miről beszélgethetünk. Igen. Beszélgettünk Persze. a cserebogorak halhatatlanságáról. Figyelj, ebben az ember, tehát hogyha van politikai érdeklődése, ebben az országban nem lehet unatkozni. Ez egy másik kérdés, hogy időnként lehetne szünet, de hát ez egy ilyen permanens mószit. itt 24 órában ember legyen a talpán, aki bírja ezt a filmmennyiséget. Hogy vagy? Jó, köszönöm. Hallgattam a klubrádiót, és ott két dologról is volt szó, ami zuglói vonatkozásról. Nem mondták a pikóék, hogy én ezt adjam át, de mondták, hogy majd a karácsony erre válaszol. Az egyik, hogy állítólag nem viszik el a szelektív hulladékot, ezt egyébként a Winter is üzenték, de kicsit olyan volt, mintha a buddata egyáltalán ez a szelektív hulladékgyűjtés most éppen nem működne. Erről mit tudsz? Hát én, én erről még zuglói polgár és be tudok számolni, és nekünk tegnap kellett volna, hogy elvigyék a mi házunk elől is a szelektív hulladékot. Ráadásul én ezt nagyon komolyan veszem. Tudom, tehát a, Az beszélni. általános kuka szinte egy hónap kell, hogy tele legyen, és csak a papír hulladékot vitték el, és a műanyagot nem, és ez egy hónappal ezelőtt is így volt. És hát persze olvasom a híreket, hogy munkerő hiányal, küzd az FKF, ami én... Van valami én... sorrendiség, hogy melyiket muszáj elvinni, és a többi pedig maradhat? Nem tudom, de most én is utána fogok ennek menni, hivatalosan is, mert... Öm... tudom, hogy Vintermant de ott egy olyan helyzet alakult ki, mint hogy ez Budapest szerteid lenne. Ez általános, tehát én erről olvastam több cikket, de azért fogok most már hivatalosan is, mint ruglói polgármester ennek utána menni, mert ugye mi nagyon sok... Uh, utcai szelektív gyűjtőt, uh, szelektív hulladegyűjtőszéket megszüntettünk arra hivatkozva, hogy van a házhoz jövő szelektív gyűjtés, és egyébként ugye nagyon sok illegálisan elakadt szemét keletkezik ezekben a, uh, ezeken a szigeteken, és éppen ezért gyakorlatilag szinte az összeset számoltuk. Na most, hogyha az van, hogy azokat földszámoljuk innen, meg nem viszik el, akkor az úgy nagyon nem jó, és uh, de... az a kuka gyakorlatilag tele van. Hát igen, igen. igen. De hát mikor vitték a... el utoljára? Hát ugye nyáron ö, ö, nem tudom, mert nyáron viszonylag sokszor nem voltunk itthon akkor, amikor elvitték volna, de az előző hónap biztosan nem vitték el, és, és, és éppen tegnap lett volna napja, amikor szintén nem. Ez mondom az én személyes tapasztalatom, de most akkor ennek után akarok nézni egyébként. Ugye éppen mikor mikor telefonáltál, akkor a telefonomon böngésztem éleket, és akkor olvasok egy ilyen hírt, hogy két hír egymás mellett, hogy munkaerőhiányjal küzdködik a posta. Másik hír, hogy a posta vezérigazgatója 23-szor keres, mint egy postás. Tehát Magyarországon nem munkaerőhiány van, hanem egyszerűen fizetési válság van, és a cégek nincsenek arra felkészülve, hogy azt a pénzt, ami az emberek elmennek dolgozni, akár a szelektív kukád gyűjtésben dolgozni, egyszerűen azt a bért nem, nem, nem, nem tudják a vállalkozások, vagy nem akarják odaadni. Na mindegy, a lényeg az, hogy, hogy ez itt tarthatatlan, és főleg mondom az összefüggésben, hogy itt már nem nagyon van alternatíva, tehát mondom zuglóban, szinte az összes ilyen szigetet föleszámoltuk, nyomósokunk volt rám, mert egyszerűen azok illegális szemétlerakóvá váltak mindenhol, tehát a, jellemzően egyébként... Hívószóvá nekem, váltak. Hát igen, igen, tehát mindenki azt gondol, nem mindenki, nagyon sokan felelőtlenül azt gondolják, hogy onnan le lehet a cseszni bármit. Jó, hát láthatod a, a gémesi történetét, aki szintén eléggé nemtelen hát helyzetbe került az illegális hulladék lerakók által. Hát velem személy szerint ilyen nem történt, de nekünk volt olyan közterefelügyelőnk, aki gyakorlatilag majdnem átment rajta a kis teherjárművel a a kocsival. A, az elkövető, akit tettem értek, és iszre erőfeszítéseket teszünk mi és az illegális oldalik lerakásnak a, a, a helyszíni elkapására, és, és tényleg, és vannak is ebben úgymond sikerek, de hát ha minden ötödiket elkapom, az egy óriási szám, de hát akkor azt jelenti, hogy ötödből négyet meg még szintén nem kapok el, és az nagóriási személybegyénység. Csak közben egy sms küldök, hogy az illető akar-e megnyilvánulni, egy másik polgármester. A másik felvetés szintén most nem kértek tolmácsot, de, vagy nem tudom, hírvívőt, az az volt, hogy még ezt is megjegyeztem, hogy miket meg nem érzek. van egy pszichopeti, ne kérdezsz, hogy ez kicsoda, nem tudom, a pálinkásnak egy barátja, aki zuglóban lakik, és arról volt szó, hogy a Népstadion milyen gyönyörű impozás épület már most is, hát még majd, amikor két le, kész lesz, de hogy abba annyi betont raktak bele, hogy állítólag a környező házak megsüllyedtek, ugye ilyen vagy ehhez hasonló történetek voltak a néprajzi Múzeum alapja kiásása kapcsán is, és ott egy nagyon érdekes történet is jött létre egy betelefonáló, és a György Javis között már amennyiben arról volt szó, hogy egy környező utca, kutyának elapadása mennyiben van össze, összefüggésben. Ezzel majd kiderült, hogy nincs, ott egy motor romlott el, és ezzel együtt segített a város ZRT, de tudsz-e bármit arról, hogy a város, vagy a népstadion, vagy stadion, nem tudom most, hogy hívják, környékén ilyen jelenségek tapasztalhatók? Hozzám állampolgári bejelentés, vagy kérés, vagy bármilyen ilyen típusú hivatalos dolog nem jutott el, de ilyen Facebook fórumokon élés olvastam ehhez hasonlót. Hát ott valóban ott egy óriási körzeti terhelés van. Üm, igazából nem szívesen terjesztem városi legendákat, de ugye az egyik hipotézis az, az a talajvízre kapcsolatos, a másik pedig azzal, hogy ott óriási forgalom van és óriási üm, gépek, munkagépek jönnek mennek mondom hivatalosan, tehát hozzám állampolgári panasz ilyen szempontból nem jutott be. Ami bejutott, és az folyamatosan van, és gyakorlatilag majdnem minden összefüggésében ez mindig előjön, az a parkolással kapcsolatos félelmek, hogy gyakorlatilag a Népstadion praktikusan szóval nem lesznek saját parkolói, és ugye a rendezvények azok este, este vannak, amikor már a park, fizetős parkolási vezetnek is vége van, tehát ugye este 6 után már nem kell fizetni, és ott egy nagyon komoly félelem van, hogy ott milyen autóformalmat fog generálni a, a, az új névstadion. Rövidesen majd otta. lesz egy polgármestertársad, de van egy hallgató, aki érdeklődne minden igaz zuglói. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Érdeklődni szeretnék a polgármester úrtól. Van egy olyan problémám, hogy a héten kaptunk egy levelet a zuglói parkolási társulástól, hogy a Stefánia úton megbüntettek minket. Kiderül, hogy a fiam jártott kocsival, augusztus 1-én nem volt uh, piros csomag a kocsin, és most jött levélbe egy büntetés ezer forintról. Én ezt tegnap be is fizettem, nem is vitatjuk a büntetés jogosságát, viszont azt azért meg szeretném kérni, hogy mennyire tartja jogosnak azt, hogy 15 ezer forintos büntetésért meg tudnak minket levélbe keresni. Nem tudom, hogy mennyi a Mikulás csomagnak a büntetési tétele de azt meg gyakorlatilag közterületre kiteszik, aztán vagy leveszi a kocsiról valaki, vagy nem, és a, a igazából a jogosan megbüntetett autós csak akkor szembesül már a Jó, de ez tényével, nem, ez nem zuglói a történet, történet hát ez ez, ez, a kérdés az teljesen jogos, tehát abban teljesen, teljesen igaza jogos, van. Um, hát valószínűleg ilyenkor az történik, hogy, hogy a, hogy a hogy parkoló őr az kiteszi a Mikulás csomagot. Rajta és is e... volt a kocsin a Mikulás csomag, csak Tehát, valaki elvette róla ezek uh -huh. szünt. Egy óra múlva, hát, múlva párki elvette róla. Hát ő, őnek teljesen igaza van, de ugye ezzel azért nagyon nehéz, hogy mondjam, ezzel védekeznünk, hogyha, hát hogyha igen, valaki írott. Hát az a mond. problémám, hogyha 15 ezerért meg tudnak találni egy autót levélbe, akkor a igen. 3000 forintos Mikulás csomagért miért nem tudnak levélbe megtalálni, holott én most utána egy Elmezés, pár, pár ez, ez, ez helyen, Ez Zomhutban ez mű... is érelmezi ezt a gyakorlatot, mert ez nem értesítés egy büntetésről igen. az, hogy oda én, a, a én azt szeretném az úrnak... Igen, teljesen igaza van. Uh, nyilván uh, más tétele van a megkeresésnek. Én azt gondolom, hogy uh, hogy ez segít ezen a helyzeten, hogy, hogy a parkolási ügyfélszolgálatunknál kérjen egyedi elbírálást ebben az ügyben, jelezze azt, hogy, hogy a csomag nem volt az autón, amikor önök ezzel szembesültek, ezért nem fizették be a kismeresztébi <tos> bírságot. Ez a ezzel... tegnap befizettem a büntetést, Nekem csak az egész gyakorlattal van bajom, hogy akkor legyen a, a Mikulás csomag büntetése ne 3000 forint, hanem legyen 3500, és az 500 forint meg legyen egy levélköltsége. És akkor Én, egyből ez tudja az elikvenc, hogy meg van büntetve. nem az, hogy, tehát A postás egy ajánlott levelet úgy osztja a lakásra, hogy oda a kerítésükre kívülről. Isten ments, hogy a te idődet rabolja, de ő is beszámol akkor az újpesti... Szegettív no. személyt. Lehet? Igen, igen. Ugye, egyszerre mondta Karácsony is, meg ön is, hogy igen. Ugye nem egyszerűen úgy van megszólít vagy én megszólítottam, hanem ugye a már említett klubrádiónak, amelynek most alkalmilag kiérzett, tagozata vagyok, de ezt egyáltalán nem szégyellem, hogy ott hangzott el az, hát tekintetben nem, hát vannak pillanatok, amelyek teljesen közömbösek, hogy hol hangzott el. Ott a Picoék, vagy a Pálinkás azt mondta, hogy Újpestről is jött, mert ott valószínűleg van egy SMS forgalom, amit ők néznek a számítógépen, Uh, hogy Újpestről se viszik el a selektív hulladékot a karácsonykor. De végigkövette abban is, hogy akkor nem folytatom. Mi a helyzet Újpestről? Hallják egymást vál egyébként. Változó, tehát valóban vannak problémák, és akadozik a, a szolgáltatás, ez ügyben én már fölkerestem a fk vezérigazgatói, hát más ügyben is nem biztos, hogy örül nekem, de én rendszeresen zakatom őt, hogyha valami problémát vagy anomáliákat látok. A szelektív, ez egy nagyon nagy tanulság lesz, nálunk ma kellett kirakni, vagy tegnap este és ma fogják elvileg elvinni. Nálunk az én házam előtt eddig nem volt probléma, de vannak Újpestnek olyan területei, ahol nem jutottak el a szelektív gyűjtők. Tényleg munkáról probléma, amit, amit a, a Gergő mond, bár meg tudják egymás szólítani az én közben e, működésem biztos benne, hogy ez, ez valószínűleg munkaerő probléma. Az autók rendelkezésre állnak, ez a szolgáltatás hosszú évek óta no. működik. A házhoz menő szelektív gyűjtés már Újpest területén bevezették, tehát egyébként mi is hasonlóképpen döntöttük, mint zuglóban Rácsony még, hogy, hogy a, a, a közterületen lévő szelektív szégezetek pont azért, mert hogy egy illegális szemétlerakó helyekként működtek. Uh -huh. Ezeket felszámoltuk már, illetve jelen pillanatban is éppen felszámolás alatt az utolsó darabokat vitt el talán, vagy viszik el a napokban. És ebben a tekintetben valóban nem jó az időzítés, hogy akkor visszük el a, a közterületről a szelektív gyűjtőket, amikor egyébként akadozik a házhoz menő szelektív gyűjtés. De, de a gépek rendelkezésre állnak, az FKF-nek ez a szolgáltatási terviben benne van. Az, hogy ezt nem tudják elvégezni, annak egészen biztos vagyok benne, hogy a munkaerőhiány az oka, mint ahogy egyébként idén viszonylag zökk, Újpesten legalábbis zökenőmentesen ment, hát az ismert anomáliakkel együtt persze a, a lomtalanítás, de például tavaly már jelentkeztek problémák, és ott volt két-három napos csúszás, tehát az meghirdetethez képest két-három nappal később tudták csak elvinni a, a éves lomtalanításnál a kirakott hulladékot. Várom a tájékoztatást, én is mint gondolom valamennyi polgármester kollégám. Gergő, van-e kérdés, vagy pedig akkor elköszönhetek a Wintermanteltől? Hát... Beszélgetünk majd máskor. Köszönöm okay. szépen. <gül> én, is, én is köszönöm szépen. Um, ugye most nem a hulladék a hulladékgyűjtés haláláról beszélünk. Hát nagyon remélem, hogy nem, mert egyébként csak azért, hogy egy kicsit, hogy mondjam, a vörös harok. Tehát azért az, azért az, hogy Budapesten ez működik, ezért ez nem teljesen magától érthetődés. Viszonylag régóta működik, és eddig jól is magas színvonalon szerintem. Azért ez egy nagyszerű projekt. Úgyhogy úgy, igazából az van, hogy a jót nagyon könnyű megszokni és nagyon nehezen engedni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy helyreáll itt a rend. Hát én azt szeretném, mert én is mondom hivatalosan, én is meg fogom tenni a, a megkeresést, hogy legalább akkor kommunikálják egyértelműen, hogyha baj van. Tehát akkor mondjuk akkor mondják azt, hogy csak két havonta tudják elvinni. Mert most az van, hogy a pad nálunk az van, a mi környékünkön, ez nem csak, tehát itt, a, ahol, ahol mi lakunk, ott ez általánosan így van. Hogy ugye két kocsi jön, az egyik a papírt viszi el, a másik a műanyagokat, de ő egyszerre szoktak jönni, de ez két autó. És az előző hónapban is a papírt vitték el, meg most is, akkor legalább mondják azt, hogy egyik hónapban a papírt viszi el, a másik hónapban a műanyagot, vagy szóval mondjanak bármit, eh, hogy mi a helyzet, mert az, azért az segít az, hogy az ember együtt éljen azzal, hogyha van egy átmeneti fennakadás. Hát egy olyan átmeneti fennakadás, ami ezek szerint azért nem két hete van? Hát két hónapja biztosan van legalábbis nyom... az ugló bizonyos részein biztosan van két hónapja. Még a telefon előtt ugye a parkolókról volt szó a Puskás Ferenc stadion környékén, az majd akkor köszön be problémaként, amikor átadják? Hát nem, most gondolj bele, hogy ott hogy lesz egy, nem tudom, egy, egy steam koncert 70 ezer nézővel, hát akkor mi, mi, mi lesz ott? Tehát ettől teljes joggal félnek a, a polgárok. Most nyilván lehet azt mondani, hogy jöjjön mindenki metróval, vagy biciklivel, vagy nem tudom, de hát ezt pontosan tudjuk, hogy az élet nem így működik, és ettől van félelem a, a, ott a helyi lakosságban. Nyilván az se lenne jó, hogyha arra rendezkednék be, hogy az ilyen nagy rendezvényekre mindenki autóval jön, mert annyi parkolót nyilván nem lehet építeni, ami ezt feltételezi, de... De hát valamilyen, valamilyen már, közlekedés és Ha már éget, parkoló, akkor egyébként a második ütemterf hogy alakul? Jól, hát ugye most megvannak meg a fővárosi, meg a kerületi döntések, tehát a jogszabályalkotás részén meg vagyunk Most az első zóna, amit gyakorlatilag a mosnyáktéri piac környéke, ami új zónaként kerül be, ahhoz meg is vannak a gépei, mert az előző közbeszerzésből, illetve a Városligetben megszűnt parkolóhelyeken lévő automatákból, azt meg tudjuk oldani ilyen átcsoportosítással, és akkor utána el kell indítanunk a közbeszerzést. Szerintem ebben a ciklusban ott, ahol indokolt, valóban indokolt, és a forgalomszámlások alapján indokolt, ott, ott, ott, ott be fogjuk vezetni a fizetős vezeteket. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy megpróbálunk a Nagylős király útjával párhuzamos első utca nagyjából ugye a Lőcsei utca vonaláig menni. A pontos ütemtervet én azt gondolom, hogy valószínűleg október környékén fogjuk tudni megmondani. Október-november szerintem, amikor döntünk a közbeszerzésről és a forgalomszámlálások alapján arról a menetrendről, hogy hogyan bővítsük ezeket az övezeteket. Biztosan kell bővíteni a, a, a két mostani pizetővezet övezet közé pillangópark környékén és biztosan kell bővítenünk a Mexikói út, tehát a Hernán mező mm. környéken, ahol már egyébként első körben is indokolt lesz volna, csak akkor még nem volt meg a fővárosi rendelet, ami ezt lehetővé tette. Tehát nagyjából október-novemberi testület fog a, a testület dönteni a pontos menetrendről. Újabb kérdés érkezett Jó, Jó reggelt! kívánok! Jó reggelt, polgármester úr! A ügyben szeretném kérni a, a segítségét, nem tudom, mennyire tud róla, hogy a, a Tüköli úton a romániai nagykövetsége szemben van egy hát egy rendelőált egység, ez a kertbisztró, ami hát, érzésünk szerint a lotlók szerint botrányos működési jelvet folytatni. Azt jelenti, hogy ez konkrétan egy rendező mondom ismeri a környéket, tehát ott egymást Persze. érik a házak. Tehát ilyen kb. A 5 méterre vannak a telek határoktól a házak és ott hát konkrétan minden, minden héten, szinte ebben a szezonban rendezvények vannak, este tizenekkor játék, teljesen meglepetésszerűen kertmozi, jazz koncert, és hát szorohatnám a, a, ezeket az eseményeket. Most arról szinten beszélünk, szinten hogy nehéz elaludni? Konkrétan, vagy fölébred arra mondjuk, most gondoljon jön bele, hogy a kisgyerekem mondjuk elaludt, és este tizenekor arra ébred föl, hogy olyan 10 méterre tőlünk, a mellettünk lévő telken tűzijátékodnak. Többszöri egyeztetés volt már a szolgónossal, itt a környékbeliek már már szervezkedünk, próbálunk valamit elérni, de ő állítja, hogy hát ez neki üzlet, nagyon jól működik, fantasztikusan, jó visszajelzéseket kap, nyilván oda fogom egy szórakozni, azok, azok nyilván jól érzik magukat, viszont teljesen élhetetlenül teszi a környék, ez egy nagyon nyugodt és csendes környék alapvetően, Uh, és én azt gondolom, hogy a városon az, hogy uh, hétköznap, vagy akár hétvégén uh, rendszeresen tűzjátékot lehessen tartani a lakóházoktól 5 méterre, szerintem ez 800. Uh, és az ott lóg, szerint is. És, uh, és hát igazából nem jutunk előrébb, és uh, konkrétan hát a mindennapinkat teszi ezzel viselhetetlenné. Uh, te, né, né, nézzük meg az asztal másik felé milyen vélem. Mi, mit, mit tudsz tenni te ez ügyben? Uh, hát annyit tudok, hogy felhívom a figyelmét. Hát a helyet ismerem, arról is tudok, hogy vannak rendezvények hozzá, nem jutott el még, még panaszt, de örülök, hogy, hogy akkor ezen az úton ez most megtörtént, hogy itt vannak olyan tevékenység is, ami helyben a zavarják. Jelezni fogom ezt a jegyző úrnak. ugye ez egy jegyzői hatáskör, hatósági ügy, utána fogunk nézni, de addig is, hogyha akarnak egy kis nyomatékot adni a kérésüknek, akkor kérem, hogy a zugló.hu címre egy rövid e-mailben, akkor jelezzék ezt a problémát, és én mindenképpen ki fogjuk vizsgálni. Köszönöm szépen. szépen. Még csak annyi, hogy a tudom, hogy ezek megtörténtek, tehát ha nem is pont a jegyzőhöz, de... De, de, de ezt hozzá kell. Igen, utána fogok nézni hozzá, nem jutott Jó. el, egyébként hivatalban nem is kell, hogy eljusson, mert ez Hatóságügyként ez hatás hatáskör esetben. A, a, a, a, csak annyi kérdésem lett volna, hogy ön, ön szerint ez lehetséges, hogy a jogszabályok szerint erre kaphat engedélyt egy ilyen egység, hogy tűzi tehát pirotechnikai eszközöket az ő döntése alapján bármikor este szigorítani. Igen. Mód, hát szerint amit ön, amit ön mond, azok a jelenségek, akkor biztosan a helyi rendeletekbe ütköznek. Úgyhogy azért mondom, hogy ez ki kell vizsgálni. Jó, köszönöm a segítség. köszönöm Köszönöm szépen. szépen. Ha belegondolsz abba, hogy ötödik napja megy a műsor, és ilyen közönség érdeklődés van, nagyon hálás vagyok. Nem örülök természetesen annak, hogyha ilyen probléma van, de ugye ez a beszélgetés például veled erre lett kitalálva. Nemzeti vágta lesz, arc pedig máshol lesz. Ahol lesz, az mennyire lesz alkalmas terület arra, hogy az a plakátmennyiség, amikor abban a felvonulásét téren, vagy elnézést nem tudom, hogy most hogy hívják, volt az, az alkalmas legyen, illetve az a kávári, ami ott volt, azt én távol figyeltem, az valójában bírt bármilyen jelentőséggel, vagy így utólag semmilyennel? Um, hát igen, ez egy, azért egy nehéz történet, mert én, én azt elismerem, hogy az a helyszín, ahol végül a kihajtás megrendezése kerül, az nem egy tökéletes helyszín. A tökéletes helyszín az a Városliget, és ebben hogy um, is mondjam, azért Nehéz a történet, mert természetesen az eredeti helyszínen valóban építkezés van, ahol az art, ugye most már tíz éven keresztül megrendezésre került, de a városigetben vannak más helyek, ahol tökéletesen meg lehetett volna tartani ezt a rendezvényt, és mindenkinek jobb lett volna. Ö, én itt úgy érzem, hogy, hogy egy a Városliket hozott egy VRT egy olyan típusú változás a döntéseiben, ami, amit én egy politikai döntésnek gondolok, de természetesen lehet, hogy rossz indulata vagyok. Jövő héten meg fogom legyen. kérdezni, hogy, hogy ilyen felmerültem, mert most ebben a formában csak arról hozz, hogy a gödörben lehetett volna megtartani, ez pedig nem ideális helyszín. Hát igen, de mondjuk a, a, most már éppen azt hiszem, hogy a mai nevén, a Konrad Adolmer sétányon, amit gyakorlatilag a közlekedési múzeumtól megy a... a, meg a a párhuzamos az aj... majdnem párhuzamosan az ajtósi üres sorral, az egy óriási terület, jó minőségű útburkolat van, ahol egyébként az autók nem járnak, tömegközlekedéssel jól megközelíthető. Tehát mindegy, szerintem de nekem ez erről a véleményem győzzenek meg arról, hogy hogy És akkor elkezd, ugye mengem megkeresett más önkormányzatok mellett egyébként az, az arcot szervező csapat, és és néztük azt, hogy mik azok a szempontok, amik szóba jönnek az ő esetükben, és ugye itt nagyon fontos az, hogy, hogy tömegközlekedéssel, lehetőleg metróval megközelítő helyre vigyük. egyfelől, másfelől pedig ugye valami fajta műszaki infrastruktúra kell, tehát áram, stb. stb. stb. Úgyhogy ennek, a, ennek a, a felmerült szempontoknak, és hát ugye miért szempontul meg annak, hogy zuglói tulajdonú közterület legyen, amit lehetőleg nem kell lezárni az autóforgalom elől, tehát ezeket a szempontokat mérlegelve esetleg a választás az ősvezér útjára. Ugye az útja az a gyakorlatilag az őzvezér térén ugye vannak azok a marha nagy emletes házak. Ugye azok mögötti rész, a megkötőtem egyetem melletti részről beszélünk. Ez egy nagyon-nagyon széles, ö, ö, hát zuglóban van sok ilyen nagyon széles kécsávos út, majdnem 30 méter széles, és ott, ott fogjuk elhelyezni a plakátokat. A helyben lakókban van félelme ezzel kapcsolatosan. Én remélem, hogy ezeket a félelmeket sikerült egy kicsit lecsillapítani, és, és az szervezőivel a balállapotunk meg, hogy, hogy maximálisan vegyék figyelembe a, a helyben lakók szempontjait. Ezt sikerült megvalósítanunk, tehát hamarabb leszeknek le kapcsolva a lámpák. És, és én arra szeretnék kérni mindenkit, aki, akit érdeket az a kiállítás, hogy, hogy lehetőleg tömegközlekedéssel érkezzenek, ugye itt a hármas villamossal, jöhetnek, vagy pedig a metrótól kell sétálni, körülbelül 5 percet, tehát jól megközelíthető, és hogy, és hogy nagyon vigyázzanak ott a környezetre, ezt nyilván nem kell külön mondani, de azért, azért én mégis, mégis mondom. Köszönöm a rendelkezésre, a folytatjuk. Köszönöm. Végét, szia! Karácsony Gergélyt hallották, Zugló A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. Véletlen lenne zenei betét, az abból adódik, hogy elmegyek egy olyan helyiségbe, ahol a király és gyalog jár. Időnként előfordul ilyen, csak azért mondom, hogy ez nem azért van, mert hirtelen valami technikai fennforgás van. Gondoltam, ilyen mértékben talán bevallathatom önöket a Kéfej Jancsi életében, ha túlzásba esten volna, akkor elnézést kérek. Ez üzenet volt egyben Bácska Jánosnak és Ugi Attilának is. Remélem vették. Van egy sorrend, ami nem függ össze a portalanyok jelentőségével. Tiszteletem, akkor meghallgatom a programot, lát? Igen, igen. A várnai László vonalban figyelek. Tehát, amit szervez a Civil Zuló Egyesület, ez most már az ötödik, ez a Tour de Rákos Rendező, ez egy zuglói kerékpáros felvonulás amelyikben körbe megyünk zuglóban lezárt utakon, és a végig a rákos rendező ugye ez az Eklatáns macska köves rész, amit a máv nem képes mint egy húsz éve rendes állapotba tartani, de hát megyünk egy csomó olyan úton, Nagy Lajos fogarasi Erzsébet-Kireyni úti alójáról, nincsen kerékpárút, és ugye most le zárva, de amúgy nem lehet normálisan biciklizni, és hát az egész fővárosra eléggé vonatkozik ez a probléma, hogy a utak vagy hiányoznak, vagy elkoptak lekoptak, nincsenek ápolva ugye vala úgy tűnik, hogy senkinek nem érdekel, hogy itt Hánykor? szemességben. Ez Szombaton lesz, tehát a találkozó az ős van Szombaton 14 óra 30-kor, és nagyjából akkor is indulunk, tehát kell mindenki jön pontosan, de egy óra könnyű sebességű biciklizés, mindig megállunk azokon a pontokon, ahol valami jellegzetesség van. Mondok egyet, a csömmery úti felújáró, kétszer egy sávutok tömege jár rajta, adunk, kéne hát de át, valaki új palotáról szóló vagy Az Erzsébet királyné útijáról, hogy a. Alapicik is a fit bele a gyalogosokba rendszeresen, mert egymásra van terelve a két Nagyon formos. szépen köszönöm, akkor most kézzene egy szünet, amiről beszéltem, és aztán visszajövök. Shall you النار, النار في shall في know, figure we can be shall Saí meu dana, o a olha Sort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Lehet? Ugye most viszonylag sokat utaztam repülőgépen, és tapasztaltam, hogy ha pilótafülkékből eltávoznak az ott levők, és kimennek ugye a, köz, a közeli WC-re, Nekik még közelebb ők van a vécét, hogy nagyon nagy repülőgép kéne, kell, ahhoz, hogy olyan távolságban legyen a vécé, mint a mikrofon. Akkor a Stuart ezt mindig oda szokott állni az ajtó elé. Tehát ezt ez, ez megfigyeltem. Tehát, hogy, hogy ott külön vigyáznak-e az ő nyugalmára, azt nem tudom, de minden egyes alkalommal itt történt a legkülönböző légitársaságoknál. Az elmúlt időben nagyon sokat a Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, akkor ez biztos valami felsőbb rendű szabály. Lehetséges, nem tudom. Most arra nem gondoltam, hogy amikor én kimegyek, akkor ott valaki álljon, de valahogy gondoltam, hogy átkötöm ezt a szituációt, ami talán nem is a életében először fordult elő. Um, Van kitől vigyázni? Önre. Nem, nem, nem. Mostanában nem voltak ellenséges megnyilvánulások, nem, nem. Nagyon fura volt ez a három hónap, nagyon jó döntés volt, nyilvánvalóan előbb-utóbb találkozni fogom, gondolom inkább előbb, és majd me mesélek róla, de hogy, hogy, hogy arról beszélek, ami a hallgatókra is tartozik, azért látni ennyi várost, és aztán visszajönni, az ember óhatatlanul egy csomó dologban összehasonlítja a városokat, de még mielőtt ilyen összehasonlításra sor kerülne, vagy egy nem fog sor kerülni, a klub rádióban nem említették Ferencvárost. Ezzel együtt mi a helyzet a szelektív hulladékgyűjtésével? Kiderült, hogy Zuglóban és Újpesten vannak fennakadások, vagy Zuglóban egyértelmű, hogy vannak, Újpesten nem egyértelmű, de minden esetre vannak olyan jelek, mely szerint munkaerőhiány miatt, vagy más miatt de a szelektív hulladékgyűjtés nem működik tökéletesen, és akkor nagyon elegánsan fejeztem ki magam. Nem tudok róla, hogy nem működne házankénti selekció. Ha egyébként nem működne, akkor azért arról őnek tudnia kérjön, nem. Tehát az valószínűtlen, hogy nem működik, és ugyanakkor ő nem tud róla. Előbb vagy utóbb ugye a rossz hírek, ha száz rosszít veszünk, 95-ről még azon tudomást szerzek. Jó híreknél fordítva 100 ból 5-ről szerzek tudomást egy hónapon belül, a 95-ről meg nem annyira, mert pozitív visszajelzések mindig szűrtebben és ritkábban jönnek. A hulladék, szerektív hulladék szigeteket mi is felszámoljuk, talán négy vagy van még, de... És amiatt, fokók... mert hogy ott az illegális hulladéklerakás igen. olyan mértékű, hogy... Az illegális hulladéklerakás az most már központi probléma, és nem csak itt, hanem úgy általában is. Ugye a kamerarendszer sokat segít, a köztelet, fegyelet, a bírságolás az lehetne gyorsabb és az illegális folyam... hulladéklerakás az, az szinonimája vagy analóg a zebránál való állással? Tehát az ő... valójában kulturális kérdés? Abszolút. Teljes mértékben. De ne? mivel magyarázza azt, hogy ez a helyzet romlik? Tehát ez azt, hogy azt jelenti, hogy valamikor volt jobb a helyzet. Mi változhatott? Nekem halvány gőzöm nincs. Hát valószínűleg ez a gyereknevelési problémák közé tartozik. De most rosszabbul nevelnek gyerekeket szelektív hulladékgyűjtésileg, mint korábban? Kevesebbet uh, figyelünk a gyerekekre, maradunk ennél a folyamatnál, de nehogy ne, legyen. Nem Te volt Az állampolgár, állampolgár felnőtt ember um, szerintem néha hangosabban kell beszélni a gyerekkel, és, uh, és konzekvencia, tehát büntetés is kell, ha a gyerek iszonyatosan koszos a város, Tehát, lehetséges, hogy nem iszonyatosan, de sorvárosal egybevetve az embernek egyszerre csak feltűnik, hogy valami más, sok minden más, mondjuk egy tengerparton evidens, de aztán az is feltűnik, hogy oké, okay, rendben van, Kopenhágában is vannak, a Honpola megállapította, és el teljesen ki volt akadva, vagy vannak cigarettacsikkek az utcán. És ezt Abszolút nincsen jól. Biztos a migránsok hagyják ott, de ez nem <sýz> volt egy jó vicc. De, de azért csik ide, csik oda, azért nem olyan a, a, a tisztasági kép, mint, mint budapest Ugye volt az a klasszikus plakát, hogy nem bántsa a szemét, a sok szemét. Ez, ez ilyen hullágyzó, volt utána egy kis korszak most megint nagyon sok. Az, az a fura, hogy a Demszkit ki lehetett üldözni a világból a kutyaszarról. Tehát ezt külön megmondta nekem, amikor eljött vendégség, vagy János, figyelj, kutyaszarról nem. De milyen érdekes látja hogy abban nagyon jelentős változás történt. Tehát én kutyatulajdonosokat, de most nem szeretnék százalékos arányt mondani, mert nem végzek empirikus kutatásokat ezügyben, hogy a leggyakrabban ilyen műanyagkesztyűben látom, akik eltakarítják az állatok hulladékát, majd abba a megfelelő szemétládába dobják, amibe. És közben meg ez van, tehát hogy egyfelől, másfelől... Most nem arról beszélek, hogy aki a kutyája hulladékát felgyűjti, ugyanakkor szelektív hulladékilag vagy ugyanígy viselkedéke, mert ez, ez innen úgy működik, hogy minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár, és azért ilyen hogy most nem mennék bele, csak fura. A kutyagumi is bemalóban nagy a fejlődés, és ez az, az kultúra Pedig kérdés, hosszú nem. ideig nem volt az. Nem, nem. A, minden önkormányzatnak van egy kapacitán, egy szemét ö, elszállítási kapacitási És sebessége sajnos az, az illegális hulladék gyorsabban szaporodnak, mint hogy el lehet szállítani ezt, ezt hallom és látom más kelletek vezetőitől is de most mond, azt mondtam hogy az illegális hulladék lerakók, ahol egyébként ugye sítet raknak le kádakat, vécéülőkét ami, ami, ami, ami nem fér bele egy kukába mert összetörné egy kicsit bajos attól azon fölül is az utca kép azért lehetne egy kicsit más. Hozzát, a TK-dik hozzát... van 150 elkapott ö, bűnelkövetők száma, ez MDTK ugyan, de hát nagyon kellemetlen a visszatartó ereje, nem tudom mikor. Van egy másik kérdés, ugye ez is visszatérő kérdés, de most nem, nem konkrét dolgokhoz kötöm, ugye Szóval arról, hogy külföldi metropoliszokban is itthon mennyiben más az engedélyezése egy építkezésnek, hogy egy építkezés muszáj -e, hogy azzal járjon, hogy egyébként azt az utcát, amit érint, hiszen úhatatlanul érint, nem mindig, de általában azt a forgalom előtt korlátozzák, vagy lezárják, miközben egyébként létezik olyan építkezési technológia, ami kétségtelen drágább, ugyanakkor nem zavarják meg a környéken akok életét olyan mértékben, hogy az terheltségen kívül ilyen közlekedési nehézségeket is okoznak. Automatikus az, hogyha valaki építkezik, akkor olyan engedélyt kap, amivel korlátozhatja, vagy lezárhatja az utcaforgalmat? Egyáltalán nem. A Ferencvárosban, főleg a belső Ferencváros egészen nagyon sok konfliktus volt, de azt a megoldást választottak, és választottuk, és ez nagyon jó működik. Ez ki egyébként, vagy ki dönt az ügyben? Önkormányzaton belül a megfelelő iroda, de be kellett avatkoznunk úgymond legfelsőbb szinten, tehát polgármester, hogy összehozzuk a részfeleket, ugyanez van a filmforgatásnál is, hogy Igen. összehozzuk a közös képviselőket, és a építkezőket, vagy a filmforgatási végző cégeket, és a megfelelő szintű embereket hozzuk össze, hogyha éjjel 12 korban van valami, Oké, rendben, de az építkezéseknél ez hogyan van? Hiszen az hát folyamatos. Hát. Úgyhogy van egy forró vonal köztük, meg van a megfelelő ember 0-24-ben, és akkor egymást szivogatják nem minket. Hát mi csak mind modellálni tudjuk, vagy napokkal, hetekkel később tudunk gondolni Jó, azt gondolni értem, valamit. de nem általános, vagy forgalomkorlátozás? Nem, nem, nem, nem, nem, azt is megbeszélik előre. nem. És ha nem jutnak egyességre, történt. akkor végül is ö, a döntőbíróság az nem az önkormányzatnak megfelelő szerve, vagy mindig egyességre jutnak? De, de, de mi, mi vagyunk, vagy volnánk, de úgy, úgy látom a, jelenség, a, ja, tehát a gyakorliságból, hogy szinten hogy is. De ha én azt jól látom, akkor ez önkormányzatonként változik, és nincs is olyan irányelv, hogy ha ez így van, akkor annak máshol is úgy kell, hogy lennie. Vannak rendeletek főváros és kerületenként talán változó rendeletek, de a móduszügyrendit érdemes helyben kitalálni. De önnek módjában van az építkezőt úgy segíteni, hogy, hogy lezárja de az utat? Nem segíteni szoktuk, ez a Hőgyesembre utcában egy segítjük Igen. igen. Van -e? hát a, a lakókat segítjük. Az Na, a persze, az ennek Tehát a Hőgyesembre utcában építettek egy szállodát, ott két hétre bármi nem mozgást, meg is jelent a mert melyik országbeli tulajdonos, Brüsszelben található, és négy nap alatt megállapodtunk. Mert hogy ez, ez külföldön, a belvárosban nagyon sok helyen van ilyen jellegű korlátozás. Hát nem lehetne építkezni, csak az már túl drága. Igen, de azért van olyan, ahol nem kell ilyen mértékben lezárni utcákat hozzátéve, hogy ennek egyébként aztán a kiplakat... Egymást kell meggyőzniük, hogy nyilván többe kerül, hogyha csak a járda zárja le mint a teljes úttestet, ugye a felület... Fogalmam a nincs egyébként, hogy mennyivel kell többet fizetni, vagy mennyivel kerül többe vagy kevesebb egy építkezés annak függvényében, hogy milyen mértékben vehet igénybe járdát Néz, néz, teljesen egyszerű, négyzetméter, szorozva a négyzetméter árral, és hogyha ez kevesebb, mint a technológiaváltás, akkor így történik, ha több, akkor ami történik. Nem olyan bonyolultám ezt. Én ezt értem, de az önkormányzatnak, kutya kötenes... távolás, de az önkormányzatnak kutya kötelessége engedélyezni akkor egyébként, hogyha ezt az építkező igényli? Hát nem, de hát akkor most a befektető, hát a szabad, mindenféle alapjogok csatáznak ilyenkor, ugyanúgy, mint annak idején a klasszikus, a tubes volt, ugye, ugye többször említettem példaként, tehát a szabad vállalkozáshoz, munkához, nem tudom mihez való alapjog, meg a nyugalmas éjszakához, ami az előbb is elhangzott zuglóban, való alapvető állampolgári jog, és ezt a kettőt össze kell hozni, ez a vendéglősökkel, sincs máshogy. Igen. Hát meg ugye a hossza. Meg ugye annak a kitáblázása, a hossza, ahol a az ember az, az a... utolsó pillanatban érzékeli azt, hogy ami addig két irányú volt, az hirtelen zsákutcává, vagy egy Jaj, irányúá de, vált. A, a az, az alaphelyzet az, hogy három napval előtte, tehát időben értesítem tehát a felkészülés. Tehát itt kezdődik, ez az alfája minden. Az, az én kerületemben a Mon Park melletti építkezés emlékezetem szerint nem így alakul ott a Csörsz utcában. Mert azt ugye konkrétan érzékelem. ráadásul szinte napi változással, bár az elmúlt időben de részvétve az emberek időnként fogalma nincs, hogy a 212-es vagy 202-es, de talán 212-es busz éppen hol áll meg, de hát mindegy, ez egy ilyen társas érték. Azt kérdezem öntől, hogy Duna. Tehát, hogy ugye nagyon sok olyan helyen voltam, ahol folyópart volt. És valahogy a folyópartoknak a hasznosítása, éppen a Honpola mondta, mert ugye tényleg elképesztő nyár van, tehát ugye a Budapest plázs azért az jelentős mértékben összefüggésben volt azzal is, hogy milyen az időjárás, mert Budapest plázs akkor, amikor rossz idő van, hát ennek tényleg semmi értelme nincs. De ez a Budapest, a Dunapart hasznosítás, ez, ez valahogy olyan, nem, nem tudok erre egy jó szót. Nem hagy kívánni valót, hát, nem hagyj hagyj kívánni valót minden... maga után, mert hát ez ilyen. Tehát ott, ott, ott a hajdan hát, volt lakóhelye is és a 13. Kellettem. kellettben szinte halott, de de á, de és szerint máshol se kifejezetten élénk. A, a szempontból szerintem élen jár, vagy előjár első között van, hiszen a bálna és környéke az én szerintem példamutató és, és elképesztő hangulat és forgalom van esténként egészen a Petőféli, tehát a Mérú parkot beledéve. Ami a Dunát... De konfliktus nélkül, elképesztően szét panorámával, és lehet hozni ezeket a szlogeneket, hogy a Budapest legszebb főutcája a Duna, ehhez képest nem nagyon üljük körbe, vagy nem nagyon járunk rajta, és aztán távolabbi célként, hogy a Duna fővárosa legyen és lehessen Budapest. Nagyon sok helyen láttam gyaloghidat, ami, tehát ma, maga a híd kultúra az egy egészen fura dolog beleért, vagy tényleg nagyon szerencsétlen dolog, hogy talán a Jamie Foxnak a kirándulása után emberek kirándulnak a szabadsághídnak és a láncídnak a korlátján, és aztán néha beugranak a Dunába, és aztán soha többet nem úsznak ki. Tehát ezt mondjuk pozitívunként nem mm -hmm. lehet erre tekinteni. Az idei nyáron ideig nem? Nem, nem, egy, egy amerikai nem. fűről úgy tudok, hogy ő, ő, tartósan, Aha, jó, de, de nem hiszem, hogy viccelődnék. Azt kérdezem, hogy a Budapest, tehát mondjuk a Ferencvárosi részen való hajóforgalom, vagy evezési lehetőség, az mennyire adott, vagy nem adott, és most nem a vízszintről beszélek? Tehát elvileg lehetséges, vagy lehetetlen? Tehát, tehát ott valaki kenúzik, akkor ott valakit elkap -e a rendőrség, hogy uramit nem lehet. Az, az, hogy nagysága, vagy minek a, minek a következménye az, hogy ez relatíve alacsony? A síkvízi, síkvízi szakák jelenik meg a Dunán, különböző szakaszokon Vác Nagy Maros, aztán lejjebb is a legelőször. A, azon a szakaszon, a Ferencvájosi szakaszon, már, tehát még a Margit Híd alatti szakaszon már olyan anyag be van szorítva a kőfalak közé, hogy szinte lehetetlen normálisan nevezni, az állandó és hullámzás uh -huh. miatt. Ezért nincs egyébként, mikor átmennek Budapesten különböző vízi akkor látszik, hogy lehet azon azért csordogálni, de rendszeres ez, és munkát nem elfégezni. Még egy kérdés. Legutóbb Lyonban láttunk nagyon sok ilyet, de hát Amsterdam azt... a, a a nagyon... aztán végképpen ilyen, tehát ezek a lakóhajók, mint olyanok. Az Budapesten szabályozva van, nincs rá igény C? Szerintem lehetne, de nincs rá igény, talán nincs szabályozva van. A szabályozva de önnek van, van arról elképzelése, hogyha a honpola is, én úgy döntenénk, hogy vennénk egy ilyen izét, ami nem két fillér, és szeretnénk ezt a Ferencvárosi Dunaparton rögzíteni, akkor annak például mi az ügymenete? Az Ferencváros? Az főváros? Nem, nem. Úristen. Főváros. És szerintem nem kizárt a mai emlékeim is A kisdor nem biztos, hogy lehet, mert van is. ugye a Nagy-Dunán ez hogy megy a sok kikötő miatt, hát utána nézek. Nem kell, nem. Most nem házi de csak egész egyszerűen csak a tapasztalataimat hoztam meg. A van az a most nem teszem bele olyan dizájnos is, meg em, talán em, is a van, e, van egy iroda is van benne, meg... Oké, okay, de én most kifejezetten olyan hajókról beszélek, amelyek, amelyek egyébként a... nem, nem vendéglátás céljából vannak, hanem ott feltelten kizárólag laknak, tehát nem, nem foglalkoznak kereskedelemmel. Hát azért a vízjárás, tehát nagy a vízinkadózás már méterben, meg a sebesség a Dunának azért nem, nem a legidálisabb szerintem ilyesmire a kisebb folyókon és kisebb sebességű folyókon jellemző. miközben nagyon hangulatos és azut esetben a bakancs nekem is rajta van, hogy majd ilyen életés és lakom. Nekem nincs bakancslistám, listám, de hirtelen lett mégis a nem létező bakancs egy pont, és elviszem a honpolát decemberben Krakóba, ahol Paul McCartney koncert lesz. Hát az a még vitásabb. Tessék? az, az ügypikás még inkább is. Bécsben nem lehetett jegyet kapni, és... lehetett olyan pokoli drága volt, amit nem gondoltam kifizetni. Hogy nem, áll, a, hogy áll a, a Ferencvárosi fesztivál központ? Az most melyik? Hú, Megfogott Hát ami, ott, ami ott épül de. valahol a nemzeti színház és a, a, a, a, a MIPA ja Köszönöm. Ja Hát nem az épül, és még nem épül. Igen, hanem? Két, én úgy itt hogy két terv hát az, hogy így mondjam. Egy nagy kongresszusi központ, illetve a MIPA 2 projekt, és itt nincs még eldől a verseny, hogy így mondjam. Szolgálati közleményként mondom, hogy ott a fürjes projekttel, vagy projektel előbbre jutottam. Még nem értem célba se pró, se kontra, de rövidesen beszámolok róla, Hozzátév hogy a türelmem is határos, de Gulyás Gergely nevének az említése, az gyorsító a hat, Jó reggelt! Haló! Igen? Jár, mert vagyok. Most nem tudom, élőadást hallgatok, de a Ferencvárosi... Polgármok teljesen élőadás halhat. Ma Jó 2018. Régjel. szeptember 14-én van. 9 óra Segítsen már nekem, tiszteletem, Jámeriád vagyok. Én rendszeresen elvezek a Dunán kenuzok, és az lenne a kérdés, hogy a jackisek most mehetnek a Dunán, vagy nem mehetnek, ez hogyan van szabályozva? Szerintem sajnos mehetnek, hogy a teljes szataszon nem, az a fővárosi szakaszon, ezt sem mondom meg így fejből. Láttam őket, el kell viselni én szerintem a nagy-dunai szakaszon, de még az is lehet, hogy ki vannak, ha csak néhány merészet láttam. De szerintem szabad. Mert hogy önt egyébként a, a gondüző sportolásban zavarja fel, a hullámok miatt? Igen, a, a probléma onnan indul, hogy a motorcsónak kosok azok úgy, ahogy betartják, de a jazzkisek egyáltalán nem ezt a iratlan szabályt, hogy nem bántjuk egymást, és hát Főleg egy átfolyamán, mikor készültünk a versenyeket, hát rengetegre Nagy Duna vagy Kisduna? Ez volt a kérdés. Egy... Nagy Dunán, de mondjuk nem Budapesti része, hanem Dunakeszi, Vált. Tehát nem a Budapesti területen. Maximum Codálkozni. a Csigetsúcsig megyünk le, ugye, a Buda. Ja, ja. Mindenhol találkozunk Minden, velük. Kérdezés, ha. Csodálkoznék, ha ki lennének ki hát ez megint a kérdése. Valóban a motorcsónak sok sokkal jobb a -a. Köszönöm szépen. Látja, bármilyen területen vagyunk, azért kiválthatunk közönségérdeklődést, úgyhogy ha netán véletlen okosabb nem akarnám ezeket most házi feladatul tűzni, ha netán valaki besegít, akkor azt megköszönöm, de uhatatlanul olyan területekre tévedhetünk, ahol szintén találunk olyan embert, akit valami foglalkoztat lásd ezt az előbbi kérdést, vagy a lakóhajót, vagy, vagy a gyalogos hidat. a központ vagy MIPA 2-nél tartottunk. Igen, hát az még nem dőlte, tehát az a telek még egy jó darabik háborítatlanul áll majd jó lenne, hogyha ott befejeződne annak a szokasznak. Olvastam, hogy a Bakásfest nagy sikerrel volt meg. A Rádai utcában, én rosszul tudom, hogy ott valamikor Rádai napok lesznek, vagy nekavarjam a szezont a fazonnal. Hát a Rádai napok lehetnek, de nem a mi szervezésünkben. Valami nekem is rémlik, hogy, hogy hívtak is rá ott a vendéglősök, meg a, a kiállító... Hogyan van a bakács tének a felújítása? Köszönjük szépen. Hát a térfelújítása várja a templom felújításban. És a templom felújítása hol tart? Hogy szokta, ugye ütemterv szépen. szerint? A terv szerint megy, és hát jövő év közepe, és akkor nekünk úgy nagyjából évvel én kell indítani a közbeszerzést a térfelújítás, illetve az utca felújításra. Nagyon szépen. Köszönöm, Rádai Korzó ezt írta a Honpolalágy, a Honpol az egy fantasztikus, nincs olyan, olyan színházi sugó, mint, mint mint a hompola. Hát mondhatjuk úgy hogy civil kezdeményez, de ők azért több, mint civil, hiszen a vendéglátósok és az ottani kiállító termek együtt szervezik ezt. Színes, program, sorozat láttam én is megnézek majd egyet kettőt. Lyonban van egy olyan múzeum, amely negyjából párja a Bálnának, amelyik fantasztikus épület, de a hasznosítása nincs még <hül> Hát legalábbis mi ezt állapítottuk meg, de egyébként ebben együtt sokan voltak, de a kihasználtsága már mint térkihasználtsága az csekély, és hát a benne levő múzeum Hát ez nem a mi érdeklődésünket keltette fel, most éppen a bána hogy üzemel, mint mi? Hát továbbra is kulturális központ, de ugye innen könnyű mondani. Jó, hogy de nem egy... találtam még meg azt az utat, ami alapján hát... majd egyszer azt fogják mondani, hogy az emblematikus bárna, ahol az van, ami... Igen, tehát egy olyat kéne beletlen, így könnyű mondani, ami máshol nincs, hogy lehetőleg messze van, és akkor amiatt jönnek, és a száz összes többi már majd hogy nem mindegy, hogy micsoda, mert akkor már többi is. Érdekes válik. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm. Jó hétvégét. Viszont kívánok. Önök Bácska János hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Szeretném elmondani, hogy a 8 órás híreket fél tízkor hallgathatják meg. Szerintem ezt tegnap rögzítették, ha nem, akkor elnézést, úgyhogy attól, amiatt azt hiszem nem kell agódniuk, hogy páratlan információból maradnak ki, de evel együtt, amit elkövettek, az nem szép, ezért mindenkitől, akit érint és akit nem érint, elnézést kérek. a 18. kerületi kormányzat támogatja. Sokszor emlegettük, és aztán eszembe jutott a Hardi Mihály a fogal folytatott beszélgetésben. Én mindig úgy voltam, tehát az ember mindig vagy sokszor kerül olyan szituáció, vagy ez önnel is előfordult, nem volt mindig polgármester, és nem volt mindig országgyűlési képviselő, de az, hogy vannak foglalkozások, amelyeket különböző módon lehet üzni, lehet valaki orvos kórházban, rendelőintézetben, körzeti orvosként, és lehet valaki adott esetben minisztériumban. A minisztériumot ez kevésbé értem meg, de lényegtelen, hogy én mit értek meg, valaki elmondhatja, hogy jól érzi magát. Hardimia egy nagyon jó riporter és műsorvezető volt már réges-régen a Reftérnek a reptérnek a szóvívője, és hát ugye a tapasztalataimat osztottam meg vele, és mondtam, hogy én fogok erről beszélni, és abár ez nem egy nemzetközi hírű műsor, de hogy eljuthat hozzá a híre, és hogy csak nem akartam azt, hogy tehát a háta mögött, és akkor mondta azt, hogy ő rendelkezésre áll másnap, ami nagyon meglepett, de ettől függetlenül, mert nem gondoltam volna, hogy ebben, hogy szokták mondani, beleáll, de viszonylag hosszan beszélgettünk előtte, majd az a beszélgetés, amit a rádió Nagy Irvánosság előtt folytattunk, az mutatott nyomelemeket abból, amit a a napi beszélgetés mutatott, de szellemét tekintve, hát, és ezt most nem bántásból mondom, tehát, hogy ez riporternek lennék, az is lett kötött a tulajdonos jóvoltából, vagy a közszolgálati főnök jóvoltából, de valószínűleg a Budapesti Igazgatóságon, vagy azt úgy hívják, vagy ezt hogy hívják? Budapest Airport. Budapest Airport. Budapest Airporton szóvőnek lenne, ez egy nagyon kötött dolog lehet, legalábbis azt, azt mértem le ahhoz képest, ami ami az előző beszélgetésünk óta volt, és ugye ez egy visszatérő dolog, és egy nagyon büszke a 18. kerületnek, Ugi Attilával beszélgetek, vagy egy csak én pofázok, elnézést, a repülőtérre, de azért nagyon eufémisztikusan és elegánsan nagyon rányomja a bélyegét a Budapest Airportra, nem csak az, amiről önbeszél, hogy ugye eladták, hanem az is, hogy megszűnt a Malév. És a Malév helyére fapadosok törtekbe, be a szó átvét értelmében, amelyek a, a, az utasforgalmak nagyjából a felét adják, és ezzel ahogy én kivettem Budapest piacvezető Európa városai között. És hát az egész színvonal a felé tendál, amit a fapadosok diktálnak, és az természetesen örülni kell, hogy ennyien utaznak, de hogy az a színvonalat tekintve és akkor most nem akarok olyan mondatot mondani, ami bárkit megbántana. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Teljesen, teljesen. Helyes egyébként. Az eszmefogtatás és a logika, János, teljesen helyes lett volna mondjuk, mondjuk két évvel ezelőtti. Ma már azt mondom, hogy nagyon sok olyan repülőtér, amelyik adott a színvonalra, és, és korábban egyébként tényleg olyan szolgáltatásokat nyújtott, amivel kapcsolatban kifogások nem merülhetnek fel, ők is egyszerűen amiatt a nyomás miatt, amit a papados légitársaságok Diktálnak az európai közlekedési piacon teljesen átalakultak. És ugye a legújabb, legújabb hír, vagy a legújabb jelenség ebben az az, hogy ugye a Lauda air a csődje, illetve az Air Berlinhez tartozó, Air Berlin csoporthoz tartozó Lauda Air csődje, és a Lauda Air gépeinek a Ryanair által történt átvétele miatt, most már a Bécsi repülőtéren is, ahol azért inkább csak csártárról beszélhettünk, hogyha a, a Lauder-R-Berlin Szövetségnek a különböző gépeivel utazott az ember Európának bármelyik pontjára, azzal, hogy megjelenik a vizer, és megjelenik elsősorban is a Ryanair, úgyhogy átfestette a, a korábban gépeket, ott is jelentős szimuláns csökkenés jelenik meg. Ez gyakorlatilag azzal van összefüggésben, hogy ezek a low-cost légitársaságok, ezek aztán tényleg csak egyetlen egy dologgal törődnek, hogy az üzemeltetés, az a, az a, az a penge jelen táncoló gazdaságosság és eredmény az mindig meg legyen. Aztán azon kívül, hogy ezt hogy érik el, hány emberrel szemben ö, ö, lesznek tisztességtelenek, ö, hány olyan dolgot követnek el, amelyek aztán a későbbiekben majd, jó, azért a Búlapest egy a és a kettőnek rúgottam. az életét nem lehet összehasonlítani. Tehát tényleg azok a végtelen sorok, amelyek kialakultak, a podgyásszal kapcsolatos mizéria. Tehát e tekintetben nem teljesen ugyanúgy beszélgettünk magánemberként, aztán nem magánemberként. Tehát én a magam részéről egy Bilágot. tízes skálán tízesre felháborodva, amikor a rendőrség arról beszélt, a polisz.hu konkrét ügyek kapcsán, hogy márpedig lenne, ha az ember csomagjait elveszik az utolsó pillanatban, akkor az ember nyissa ki ott lent ö, mások szeme láttára legugolva vagy lefeküdve, Egyébként a repülőtér, vagy a repülő társaság alkalmazottjától noszogatva, hiszen ő kifejezetten ugye érintett és érdekelt abba, hogy menjünk, minél gyorsabban nyissa ki a csomagját, és vegye ki belőle mindazt, ami egyébként értéktárgy, mert egyébként ez így biztonságos, ami nagyjából arról szól, hogy amit oda beraknak, abból bármikor lophatnak szemben, ami nálad van. Tehát én nekem mindig az jut az eszembe, és a mi személyes kapcsolatunk most már bőven elegendő ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy én milyen súlyosan elszegélyelte Utólag, amikor az anyjával vagy az anyjától függetlenül teljesen mindegy, úgy neveltem a lányomat a strandon, hogy ne nagyon hagyjon ott semmit, mert evidens, hogy lopnak holott. Sokszor előfordul, és ugye el szokták mondani, hogy ne hagyjuk őrizetlenül értéktárgyainkat, de tényleg valamelyik száraz György film vagy nem tudom melyik szomjas György filmben volt az, amikor az andorai Péter talán a kezéhez kötötte a lendparkoló zsigulinak a kormánykerekét egy Damillal. Tehát ez csak egy vigyjáték volt. És az, hogy ez teljesen normális legyen, hogy a rendőrség a polisz.hu-n azt mondja, hogy márpedig lennap berakják a raktérbe, akkor ott helyszínen szed ki abból az értékeidet, én ezt, hát tényleg, szóval az emberi méltóság elleni olyan támadásnak véltem, amiben egyébként senki nem nagyon állt mellém. János, ja, itt az egy két dolog keveredik, és nekem távoláljon tőlem, hogy megvédjem a Ryan elfezélt az eljárásért, az a helyzet, hogy van egy repülésbiztonsági biztonsági kockázat, mert ugye amit az ember a, a, a egyrészt levinne, és, vagy fölvinne a, a magával, vagy lent hagyná a feladott podgyászban, ugye nem mindegyikben van átfedés, nem lehet mindent ugyanúgy felvinni a feladatban, mint, mint az a még Végig újra gondolni, a a normál biztonsági kockázat, illetve a repülésbiztonságnak nem a terrorizmus miatt megjelenő veszélyei, hanem egyszerűen azért, mert mondjuk a nyomáskülönbség miatt az egyik helyen így viselkedik, a kiegyenlített nyomástörőben a másik helyen úgy viselkedik a hőmérséklet különbség hatására. Kérditek, az egyik dolog úgy viselkedik, a másik úgy. Azt mondom, hogy akár a kézi akár a másikról ezt az utolsó pillanatban eldönteni, miközben egész generációk arra szocializálódtak, hogy otthon pontosan meghatározza, hogy mit hova tesz. Mikor van rá szükséged? Nem csak arról van bőröntet, hát arról is szó szóval, van, előttet. hogy adott esetben annak a csomagnak a részeként, amit kifizetett, mekkora csomagot véhet föl. Hát eh, hogy hát és hogy most me? hirtelen ugye arra biztatják, hogy akár többet is felvihetne, csak éppen nincs miben, mert olyan tárolóeszköz nincsen nála, mert az a bőrönt vagy az a kizítás, ami erre szolgált, arra azt mondták, hogy azt nem viheti föl, viszont közben azt ajánlják neki, hogy abból vegye ki ahol mi a holmiait. Ez, ez, ez, ez, ez, ez ugyanaz a helyzet, mint amikor a, a mobil szolgáltatók egy időben teljesen összehasonlíthatatlan tarifatáblázatokat tettek ki a piacról, és mondták, hogy ők a legolcsóbbak, de ezek teljesen összehasonlíthatatlanok voltak a piacon szereplő másik kettő szolgáltatónak az áraival, mert hogy mert, mert, mert, mert az egyik az kióban mért, a másik meg méterben. Jó, Tehát, én ezzel nagyon kivoltam akadva, de ez nem. Én, ezzel, én, ezzel, én ezzel azt gondolom, hogy teljesen egészében egyetértek, amelyzég nem lesz itt valami nagyon komoly szabályozás. Tehát nagyon pontosan nem mondják meg azt, hogy, hogy már pedig... Rendben van, hogy, hogy, hogy a verseny és, a, és a, a mindenki számára elérhető légiközlekedés érdekében a versenyt és az árakat le kell törni, amennyire csak lehet, és gyakorlatilag úgy vásárol ma, már majd az ember egy, egy repülőgép jegyet A-ból B pontban, mint ahogy, ahogy korábban korábban autót vásárolt, hogy megveszi az alapautót, és ha szükség van még egy-két dologra benne, akkor azért, hogy külön árakat fog majd fizetni és mire a végére a kasszához ér, akkor nem 3 millió lesz az autó, hanem öt, mert hogyha azt akarja, <tosan> hogy egy, meg az, meg amit ilyen benne, akkor, akkor az még ennyibe kerül, meg még annyiba, meg még amannyiba, mert hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan csomagárakat még mellítettek, de ameddig ezt nem szabályoznám és nem mondják meg pontosan, hogy Az alapszolgáltatásnak mit kell tartalmazni. Mert pedig úgy tűnik, hogy ez, ez nem ez. És úgy látszik, hogy úgy lehet, hogy ezt nem akarják. Én azt látom, hogy valamiért a szabályozás készítőinek ez nem érhet. beleértve ugye az is kiderült, hogy vannak ugye ez a jata, amiben benne vannak a légitársaságok. Hmm. Tehát természetesen a papadosok a ennek nem tagjai így. Aztán azok a szabályok, amelyek azokra vonatkoznak, igen. akik klubtagok, itt rájuk nem vonatkozik, hiszen ők valószínű saját jó felfogott érdekükben nem klubtagok. Igen, csak, igen, igen, csak most már van, csak most már ugye van a amelyik a repülés biztonságáért felel, ugye ez az ICAO, azért az ICAO-nak bizonyos dolgokban lassan már közbe kell lépnie, mert a papatosoknak a leleményessége már azt is eléri, hogy a közlekedés és a repülés biztonság is veszélyben van, és az ICAO ajánlásokat sem teszik teljes egészében magukével. Ez a hatemeletes vagy nem tudom micsoda parkolóház erről ön tűbbő hogy valójában miközben hihetetlen, hihetetlen méretűvé bővítették uh, a Ferihegyi uh, repülőternek a parkolóját, mert ugye az elmúlt időben újabb és újabb részeket nyitottak, amelyek egyébként jelek nincsenek is kihasználva. Ez a hatemeletes izé, ez e fölött van, pluszban, vagy ez e helyett van, mert akkor valami, vagy ugye és akkor így szóba kerül az is, amiről mi már beszéltünk, hogy a 18. kerületben hány olyan magán vagy nem magán parkoló van, ahova az emberek lerakják az autójukat, majd onnan buszoznak, hogy akkor abban reménykednek, hogy azoknak az árai alászállnak, ami egyébként valószínű, mert valószínűleg azok annyira alacsonyak, hogy nem lehet. De az a hat emeletes, ha hat emeletes izé, az mi lesz? Az egy parkolóház lesz. Most megint a sáti repülőtérrel tudok, ugye a bécsi repülőtérrel tudok például. De a fölött de... lesz, ami eddig de... volt. 7. Gyakorlatilag, ahol most a felszíni parkolók vannak, ugye van az a körív, az egyes és a kettes terminál előtti Igen. részen, ott található a repülőtéri szálloda, és a repülőtéri szálloda közvetlen. Ez a repülőtéri szálloda előtt és abban a karéban található. Jó, magyarul, hogy az a, az a parkoló, amit eddig létesítettek, az érintetlen marad, de lesz ennyi plusz autó, hiszen... Az, az amelyiket az, amelyik, az, amelyik, az létesítettek, hogy a felé felé a régi e, repülőgép pontos. Pontosan. E, az, az az érintetlen, és ez pedig a karéban fog keletkezni. Na de az ennyi autó azért, az nincs. Az de van, de van, van, van, van Jó, mert, mert uh, ugye megpróbálják ezeket a szolgáltatásokat olyan ára szabni, ugye, hogy a, uh, van a holiday parking, meg van a, van a, a, a rövid távú parkolás meg a nem tudom micsoda, ezek mindig mind, távolságfüggés, tehát a Igen, távolságban Igen. vannak majd azokon a helyeken, emellett szinteken is meg szokták határozni, tehát ha a legtávolabb és a legeldugottabb emeleten van, akkor alacsonyabb a díj, akkor távú parkolásra használják, tehát ezeknek megvannak a, a, tulajdonképpen a, a, a, a fogyasztói e, vagy üzleti, elméleti e, alapozásai, hogy hogyan kell ezeket fölépíteni, és egy hát nyilván azért építik föl ezeket így, mert, mert természetesen megpróbálják elszívni majd a közvetlen környezetében lévő területektől a, a repülőtér, és ebből is próbál majd valamilyen bevételre szeret tenni. Valóban ez nem lesz egy egyszerű menet, mert azért, meg van saját tulajdonában egy földterülete a repülőtér közvetlen környezetében, tulajdonképpen arra semmilyen infrastruktúrát nem kell áttenni, egy őrbódét kell oda tenni, kell lenni egy mikróbusz, meg, meg kell alkalmazni mondjuk ilyen a repülő, -re, Hogy hívjuk, pedig egy gyorsforgalmi út, mert hát ugye újabb utazásokra az ember, újabb tapasztalatokra tetszett, és azt kell, hogy elmondjam, hogy valójában a Feregyi gyorsforgalmi utat egyetlen egy okból nem kéne megváltoztatni, hogy abban a körzetben, ahol mi vagyunk, azért az lassan egy ilyen építészeti különlegességé válik. Az egy másik kérdés, hogy pozitív vagy negatív irányban, de hát sehol. Tehát jó, autóval nem mindenhol közlekedtem, de ami a, a, a megközelíthetőséget illeti, a vonat, a busz, a hív, a villamosnak valami olyan keveréke és a szolgáltatás színvonala, hát, ami, hát nem tudom, tényleg egy olimpia kéne, hogy ott valami változást legyen. Igen, igen, igen, igen. ezzel némi nem én is azt tudom mondani, hogy rögtön nagyon fontos ember lettem, és az összes közlekedési hatóság a fővárostól, a megyei közúton át, a nem tudom micsodáig, a kertészeti vállalatokig folyamatosan kértek ki a véleményemet a vizes VB előtti időszakban, és nem tudom hány bejáráson voltunk, és mindenhonnan a, a, a csúkságokat eltüntettük, majd, amikor eltűnt a lehetőség az olimpia megszervezésének illetve ilyen hasonló típusú világesemény megszervezésének, akkor utána megint visszazuhantunk az eredeti apátiába és ugye ilyába küzdök bárkivel hogy a vasút legyen olyan jó és kaszálja már le a fület a sinek mellett meg próbáljon már valamit csinálni akkor elég nehéz megoldani, és ugye hiába biztosítanék rá embert a saját uh, munkavállalói minészéről, tehát tudom, a városgazdának a kollégáit hiába fülteném oda, nem tudom megtenni ezt, mert bizonyos uh, helyeket zárat kell uh, létesíteni, ugye, vagy vágányzárat kell létesíteni, azért, hogy a, a, a műtárgyak közelébe lehessen menni a fűkaszával, uh, hát azért ezt elérni ez már nem egy egyszerű menet, mert ilyenkor már megint nem tartozik a, a kiemelt területek közé, ha azt kérdezem azt meg, hogy most különösen a szárhenti jelentés után jó -e az, hogyha az ember ennyit utazik és összehasonlítja, mert hogy Magyarország ennyire képes, nem kell bántani. Most lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de óhatatlan abba is belegondolok, hogy nem vagyok-e maximalista. Én azt gondolom, hogy nem. Nem tudom, én azt gondolom, hogy az, hogyha az ember látja példát, hogy hogyan szervezik, szervezik a, a városokat, más társadalmakban, is függetlenül attól egyébként ezek a társadalmak gazdasági ereje, az mondjuk hogy hogyan viszonyul a magyar társadalom gazdasági ereje. csak az a dolog lényeg, hogy ez akkor ugye én, én azt az bizonyos igényszint kell hozzá, és bizonyos... De pontosan erről van szó, hogy amit ön mond, hogy a hallgatóimban bízhatok, mert hogy közöttük viszonylag sok olyan ember van, aki nem orrol meg engem amiatt, hogy a jó dolgodban, te nem tudsz, mit csináljál rengeteget, utazol ott nagyon sok mindent, láz, de nem mi nem utazunk olyan sokat, nekünk az is jó, ami van. Tehát, hogy ez nem egy... Tehát, tehát hogy, hogy én nem irítálni akarom az embereket azzal, amit mondok, és amikor a Volt fesztiválon egy lavorral az ölében a sofőrnek az ember em a díjat, és akkor azt mondja az illetve egy lavorral az ölében, amiben e, apró pénz van, és azt mondja, hogy nem tud visszaadni, és az ember azt gondolja, hogy ezt most azonnal valamelyik filmforgatókönyve beírja, mert hogy ez egy ilyen jelenet. Tehát, hogy egyáltalán az a közlekedési kultúra, tömegközlekedési kultúra, ami van, Szóval attól olyan távol áll Budapest, megint én, egy sordolat, tehát elmondom, arról beszélgettem a én, Hardival, én elmondom, egy másodperccel, és abba hogy mintha Budapestnek tényleg számos esetben az lenne a vonzereje, ami a romkocsma. Igen. Nem feltétlenül, mert azért van szerintem más vonzereje is, de, de egy, egy nagyon, nagyon, nagyon hát érdekes, érdekes, egy nagyon érdekes, egy nagyon, nagyon érdekes egy példát hadd mondjak el. Figyelek! É, nagyon hosszú ideig voltam, amikor még létezett ilyen bizottság a fővárosban, a bizottságnak az elnöke, amelyik a főváros tervezés, közlekedés, fejlesztés és egyéb részével foglalkozott. És ennek a bizottságnak volt egy általán nagyon tisztelt, idősebb ember a tagja. Én szándékosan nem akarom a nevét mondani, mert tényleg nagyon tisztelem, és tényleg nagyon-nagyon normális ember volt, és most teljesen mindegy, és záróhelybe tehető egyébként, hogy ő milyen politikai pártcsalád révén került oda, mert nagyon jó volt az együttműködésünk, és egy nagyon korrekt ember volt. Viszont én azon nagyon megdöbbentem, hogy ő olyan mértékben és körömmel ragaszkodott a 40-es, 50-es években kialakult közlekedés fejlesztési kultúrához, szisztémához, amit én, még, amit én még életemben nem tapasztaltam, sohasem. Tehát, amikor az idős emberek egy, egy, egy, egyfajta tudást megszereznek egyfajta korban, és aztán utána egyszerűen nem hajlandók arról a vágányról lelépni. Ez konkrétan arról szól, hogy mi az ördögnek, a közösség, mi az, mi az ördögnek fejleszteni a kötött pályás közlekedést a városban, minél szélesebb autóutak legyenek, minél több helyen, és gyakorlatilag a városban és a városon kívül is nincsen szükség semmi olyan dologra, ami a felszínre visszahozza a közlekedést, ahol, ahol ö, ö, bike and ride-okat, park and ride-okat építünk, ö, ö, tehát ahol lehet a biciklit tenni, és át lehet szállni közösségi közlekedésre, ahol az autót lehet tenni, és át lehet szállni vonatra, gyorsabb bejutás érdekében. Tehát azt mondtam, hogy nincs szükség. Akkor meg lehet oldani minden problémát, hogyha még egy sávval több van, ha még 10 méterrel, vagy 20 méterrel szélesebb az autóút, és ezzel minden problémát megoldunk. És nem lehetett nem, nem lehetett egyszerűen rávenni arra, hogy ezt ez nem erről szól, tehát a, a minőségi ugrásra és változtásra... Val, valaki, belőlem, első perccel, mert valaki csak eddig mindenkit ért hallgatói telefon. Jó reggelt. Türelem, türelem, türelem. Köszönöm. Adásban van. Figyelünk. Hello. Igen. Jó napot kívánok! Én Imrei lakos vagyok, és azért telefonálok, mert a Bókai Kertben volt egy hagyományos rendezvény, ahol mi is részt vettünk. És az egyik zenei színpadon valami írdatlan zaj volt, ami már szerintem mindenkinek inkább bántotta a fülét, mint hogy élvezetes lett volna. Na most nem tudom, hogy van -e erre bármilyen kontroll, mint például a szigeten, hogy esetleg valaki ezt megméri, vagy felügyeli, vagy éppen időközben szól a technikusoknak, hogy húzzák lejjebb a fotmétert. És ez csak azért érdekes, mert ugye ami már megtörtént, azért nem érdemes vitatkozni, de most a hétvégén megint lesz egy ilyen rendezvény a kerületben, egy fotifáján, és ott is lesz zenei ö, szekció, hogy, hogy, hogy figyelnek erre vajon. Oké, okay, ebben van, hallotta a polgármester úr. Hallottam, igen, köszönöm. Nem tudom, melyik, melyik este ott már három napig tartott ez a rendezvény, most a hétvégén nem tudom, melyik este volt ez a, ez a probléma. Alapesetben, hogy amivel este tízig, este tízig tart a... a zenei program, tehát este tíz után már nem lehet ö, ö, ilyen típusú rendezvényt a nagyszínpadon tartani, tehát a nagyszínpad bezár. Ö, ezért ö, kicsit ö, lazábbak a szabályok, amik arra vonatkoznak. Másrészt neked természetesen igen, mert még a sugárzás irányát is meghatározzák, hogy milyen irányban lehet a hangsugárzókat kihelyezni, milyen mélységben lehet ezeket a hangsugárzókat ö, használni. Egyébként az, sok minden látszik egyébként azon, hogy melyik zenekar jön, mert amelyik zenekarnak más stílusa van, vagy másra épült föl a, a, a hangzásra, azért a komoly viták zajlanak mindig arról, hogy visszahúzunk-e kettőt a postméterből, vagy nem. Ha visszahúzunk kettőt, akkor rögtön elkezdenek tisztízni, hogy ők ezen körülmények között nem hajlandók fölépni, mert ez az ő zenei művészeti értéküket jelentősen sorbítja. Ha már itt tartunk, már csak azért, hogy, hogy volt... De nem ma, tudom, hogy konkrétan ez tört, volt, mert ugye egymás mellett... Le, lerakta a hallgató, a nem, nem, nem tudom, a töködi úton volt ugye a 11. egy felvetés, és ugye végigkísérte a mai polgármesterekkel való beszélgetést a szelektív hulladék elvétele. Az a kérdés mert hogy ez az elmúlt időben elmaradt zuglóban, de néha problémát jelent Újpesten, tud-e bármi fennforgásról Bárunk a 18 Márunk volt kétszer, de ott, ö, ott elsősorban azért volt, mert az egyik, ö, egyik gépjárművük, amivel ezt gyűjtötték, az ö, meghibásodott, és... Ö, a az arról beszélt, mintha két, két hónapja nem lenne ilyen szolgáltatás, és a Wintermont tele közösen azt amiatt aggódnak, hogy ez nem valami munkaerő probléma. Nem tudom, én most, én most nem láttam ilyen, vagy én, én nem tapasztaltam most ezt a, a kerületen, mert ilyen típusú információ nem érkezett, és én fizikai azt láttam, hogy amikor kiteszem a kukát, akkor akkor, Jó, akkor csak, a... csak tudjon róla. Köszönöm a rendelkezésre állást. ami egyébként más városokban való tapasztalataim és az itthoni kultúrának a történetéről vagy egybevetéséről szól, abban szerintem pár fejezet még lesz bennünk. Biztosan. Köszönöm Nagyon szépen köszönöm, kellemes hétvégét kívánok. Én is. Hugi Viszont... Attilát hallották, a 18. kelet polgármesterét. A műsort a 18. jön önkormányzat támogatta. Egy egészen röpke telefon belefér, és aztán következzenek a hírek, amit külön erre az alkalomra gyártottak, vagy nem külön erre az alkalomra, de majdnem. 0614890999, vagy 0636771161. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha ez nem volt az utolsó, akkor reggel találkozunk hétfőn. Óhaj, sóhaj, panasz. Először, másodszor, senki többet? Hát akkor kellemes hétvégézőnöknek is.